A voz da razão 6 O bruxo desamarrou os cordões da camisa E desgrudou o linho úmido colado à sua nuca Na gruta fazia um calor infernal No ar pairava um vapor pesado e úmido Que gotejava sobre os rochedos cobertos de musgo E sobre as placas basálticas das paredes Em volta, tudo eram plantas Cresciam em gavetas no chão Em copas cheias de turfa Em caixotes, gamelas e tinas além de subirem pelas rochas andaimees e estacas, Gerald olhava as curioso, reconhecendo alguns espécimes raros que encontravam na composição de poções elixires e filtros mágicos ou de decoções de feitiçaria, outros ainda mais raros cujas propriedades ele só podia tentar adivinhar e aqueles que lhe eram totalmente desconhecidos e dos quais nunca ouvira falar. Viu as folhas estreladas do meliloto, cujos caules cobriam as paredes da gruta, os brotos das cabeças de negro transbordando de tinas, os ramos da arenária cobertos de bagas vermelho-sangue. Reconheceu as folhas carnudas e estriadas da taxagem, os rubros dourados ovais da imensura e as negras agulhas da serra dela. Vislumbrou o penífero musgo da sangue pouça que parecia estar alinhada no meio dos blocos de pedra, os brilhantes bulbos do olho de gralha e as atígradas pétalas e o colorido lábelo das orquídeas popularmente conhecidas como bocas de dragão. Na parte mais escura da caverna, percebiam-se as formas esféricas de gogumelos cinzentos como pedras num campo. Perto dali, crescia o Juntocacho, erva capaz de neutralizar toda toxina ou veneno conhecido. Saindo de urnas enterradas no solo, esqualido penachos amarelados denunciavam o Hanok, raiz de poderosas e universais propriedades medicinais. O centro da gruta era ocupado por plantas aquáticas. Geralt viu cubas repletas de cornivas e jabutias, tanques cobertos por um compacto lençol de subterro, o principal alimento das parasíticas ostras gigantes. Reservatórios de vidros cheios de emaranhados rizomas do alucinatório bifárpio, das delgadas criptocorinas, verde garrafa, e de molhos de nematodos. Gamelas lamacentas eram destinadas ao cultivo de incontáveis líquens, algas, bolores, ifas e sorédios. Nenec, com as mangas do manto sacerdotal arregaçadas, tirou de um cesto uma tesoura e um pequeno ancinho feito de osso, e, sem dizer uma palavra, se pôs a trabalhar. Geralt acomodou se acomodou num banquinho colocado entre dois feixes de luz que caíam através dos grandes blocos de cristal na abóbada da caverna. A sacerdotisa cantarolava baixinho, enfiando habilmente as mãos no meio do emaranhado de folhas e rebentos, fazendo estalar a tesoura e enchendo o cesto com molhos de ervas. Corrigia a posição das estacas que suportavam caules e ramos de plantas, e volta em meia revirava a terra com um ancinho. Às vezes resmungava com raiva, arrancando caules ressecados ou apodrecidos e atirando-os nos coletores de humus destinados a cogumelos e outras plantas escamosas, enroscadas como serpentes, que o bruxo não conhecia. Na verdade, ele nem tinha certeza de que se tratava de plantas, já que lhe parecera que se moveram levemente, esticando os ramos peludos na direção das mãos da sacerdotisa. Fazia muito calor. Geralt? Sim, disse o bruxo, lutando contra o sono. Nenek, brincando com a tesoura, olhava para ele por entre as emplumadas folhas de esparguta. Não parta agora. Fique mais alguns dias. Não, Nenek. Está mais do que na hora de partir. Para que tanta pressa? Você não precisa preocupar-se com Herivard. E quanto a esse vagabundo Jaskier, deixe que parta sozinho e se arrisque por conta própria. Fique, Geralt. Não, Nenek. Você está com pressa de abandonar o santuário por medo de que ele... Ela possa encontrá-lo aqui? Sim. Respondeu Geralt, sem esforço algum para negar. Você adivinhou em cheio. Não foi um enigma tão difícil de decifrar, esmungou Nenek. Mas não precisa se preocupar. Yennefer esteve aqui há dois meses e não voltará tão cedo, porque nós brigamos. Não, não foi por sua causa. Na verdade, ela nem chegou a perguntar por você. Não perguntou por mim? Vejo que toquei na ferida. Rio a sacerdotisa. Você é egocêntrico, como todos os homens. Não existe nada pior do que a falta de interesse, não é verdade? Mas não fique tão triste assim. Conheço Yennefer muito bem. Embora não tenha citado seu nome uma só vez... Ficou olhando em volta o tempo todo, procurando por rastros seus. Percebi que está furiosa com você. E por que vocês duas brigaram? Por nada que possa interessar. Pois eu sei, de qualquer modo. Não creio, respondeu calmamente Nenek. Seu conhecimento sobre ela é muito superficial, assim como dela sobre você. Isso é bastante típico no caso da união que os liga, ou ligava. Nenhum dos dois é capaz de coisa alguma além de uma exagerada avaliação emocional dos efeitos e ao mesmo tempo total ignorância dos fatores que os causaram. Ela veio para cá com o intuito de tentar se curar, afirmou Geralt friamente. E foi por causa disso que vocês brigaram. Vamos, admita. Não vou admitir coisa alguma. O bruxo levantou-se e ficou parado diretamente sob a luz dos blocos de cristal da abóbada da gruta. — Venha até aqui por um instante, Nenek, e olhe para isso — disse, abrindo um bolso secreto de seu cinturão, retirando dele um minúsculo saquinho de pele de cabra e derramando seu conteúdo na palma da mão. — Dois diamantes, um rubi, três néfritas e uma ágata muito interessante Nené que entendia de tudo Quanto isso lhe custou? 2.500 ducados temerianos O pagamento pela estrige de Wizen E por um pescoço deslacerado A sacerdotisa fez uma careta Vá lá, é uma questão de preço Mas você fez muito bem em trocar dinheiro vivo por isso. O ducado está fraco e o preço das pedras preciosas em Wisin não é alto, já que as minas dos gnomos de marracan ficam muito perto. Se vender essas pedrinhas em Novegrad, obterá no mínimo 500 coroas Novegradas. Hoje uma coroa vale 6 ducados e meio, e continua subindo. Gostaria que você as aceitasse. a título de depósito? — Não. As néfritas são para o santuário. Digamos que seja uma oferenda minha à deusa Melitele, quanto às demais pedras são para Yennefer. Entregas a ela quando vier, visitá-la novamente, o que deverá ocorrer em breve. Nenec fitou diretamente nos olhos. — Se eu estivesse em seu lugar, não faria isso. Acredite em mim. Você irritaria ainda mais, se é que isso é possível. Deixe tudo como está, uma vez que não tem condições de consertar ou melhorar coisa alguma. Ao fugir dela, você se comportou, digamos, de maneira não especialmente digna de um homem adulto. Ao tentar apagar a própria culpa com joias, você comportaria, se comportaria como um homem maduro. Diria até que demasiado duro. Para ser sincero, Não saberia dizer qual dos dois tipos de homem me desagrada mais. Ela era muito dominadora, murmurou Geralt, virando o rosto. Eu não conseguia suportar aquilo. Ela me tratava como se eu... Pare com isso, interrompeu secamente Nenek. E não venha chorar no meu ombro. Não sou sua mãe. Quantas vezes terei de repetir isso? Também não tenho a intenção de ser só confidente, não me importa nem um pouco como ela o tratava, muito menos como você a tratava, e não vão ser intermediária de merda alguma, entregando-lhe essas pedrinhas estúpidas. Se quer agir como idiota, faça-o sozinho, não conte comigo. Você não me entendeu. Não quero fazer lo ou suborná-la. — No entanto, eu lhe devo algo, e pelo que sei, o tratamento ao qual ela pretende se submeter é muito caro. — Tudo que desejo ajudá-la. — Você está sendo muito mais tolo do que eu imaginava — respondeu Nenek, levantando o cesto do chão. — Tratamento caro? Ajudá-la? — Para ela, essas suas pedrinhas são quinquilharias que nem valem uma cusparada. Sabe quanto Yennefer consegue arrecadar eliminando um bebê indesejado por uma grande dama? Sei. Assim como sei que ela cobra ainda mais por tratamentos de infertilidade. É uma pena ela não poder ajudar a si mesma. E é por isso que procura a ajuda de outros, inclusive a sua. Ninguém poderá ajudá-la. O que ela quer é totalmente impossível. Ela é uma feiticeira, e como a maioria das magas, tem os ovários atrofiados, insuficientemente desenvolvidos. E isso é irreversível. Ela nunca poderá ter filhos. Nem todas as feiticeiras são deformadas nesse aspecto. Sei algo sobre isso, e você também. Não é verdade? Admitiu nenec semicerrando os olhos. Um fenômeno que tem exceções não pode ser considerado uma regra. E, por favor, não me venha com aquele papo de que exceções servem para comprovar regras. Em vez disso, fale-me especificamente das exceções. Sobre as exceções, respondeu Nenek em tom gélido, a única coisa a dizer é que elas existem, nada mais. Já no caso de Yennefer... O fato é que ela não é uma delas, pelo menos no que se refere à deformação da qual estamos falando, pois em todos os demais aspectos seria muito difícil encontrar maior exceção do que ela. Seio de feiticeiros, afirmou Geralt, ignorando o tom frio e as alusões de Neneg, que ressuscitaram os mortos. Conheço vários casos amplamente documentados. Você tem que admitir que ressuscitar mortos é muito mais difícil do que reparar uma atrofia de órgãos ou membros. Não admito, pois não conheço um só caso devidamente documentado de recuperação da atrofia de glândulas endócrinas. Geralt, basta, porque daqui a pouco isso se transformará numa consulta médica. Você não entende dessas coisas, enquanto eu sou especialista. E se lhe digo que Yennefer pagou por certos dons, perdendo outros, a verdade é essa. Se isso é tão óbvio assim, então não consigo entender porque ela continua se esforçando tanto. Você entende pouco. Interrompeu a sacerdotisa. Ou melhor, pouquíssimo. Portanto, pare de se preocupar com os maus-estares de Enfer e comece a pensar nos seus. Seu organismo também foi submetido a mudanças irreparáveis. Você se surpreende com o comportamento de Enifer, mas o que tem a dizer sobre o seu? Deveria aceitar o fato de que nunca será humano, porém não se cansa de se esforçar para tornar-se um, cometendo assim erros humanos, erros que um bruxo jamais deveria cometer. Geralt apoiou-se na parede da gruta e enxugou o suor da testa. Você não responde, constatou Nenek, sorrindo levemente. Não me espanta. Não é fácil discutir com a voz da razão. Você está doente, Geralt. Fora de forma. Não reage bem aos elixires. Seus batimentos cardíacos estão acelerados. A adaptação de seus olhos à claridade é muito lenta e, suas reações são retardadas não consegue sequer executar os mais simples sinais e é nessas condições que pretende tomar a estrada você precisa se curar com uma indispensável terapia e antes dela com um transe então foi por isso que você enviou minha iola, como parte da terapia para facilitar o transe Ah, como você é tolo Menos do que você pensa. Nenek virou-se e enfiou as mãos no meio dos carnudos caules de uma trepadeira que o bruxo desconhecia. Pois bem, que seja, falou por fim. Sim, enviei a você como parte de uma terapia. E vou lhe dizer que funcionou. Já no dia seguinte você reagia melhor, estava mais calmo. Além disso, a Iola também precisava de uma terapia. Não fique zangado. Não estou zangado nem com a terapia, nem com a Iola. Mas com a voz da razão, que tanto perturba, Geralt não respondeu. O transe é indispensável, repetiu Nenek. A Iola está pronta. Ela estabeleceu contato com você, tanto no campo físico como no psíquico. Se você quer partir, podemos fazê-lo esta noite. — Não, não quero. — Entenda, nenec que num transe a Iola poderia começar a fazer profecias, prever o futuro. — Mas é exatamente disso que se trata. — Pois é. O problema é que não quero conhecer o futuro. Como poderia exercer meu ofício se o conhecesse? Aliás, de todo modo, já o conheço. — Tem certeza disso? Geralt ficou calado. — Que seja suspirou Nenek. Vamos embora daqui. Assim, ah, Geralt, sem querer ser indiscreta, você não poderia me contar como vocês conheceram, você e Anifer, como tudo começou? O bruxo sorriu. Tudo começou quando Jaske e eu não tínhamos o que almoçar e resolvemos pescar uns peixes. Devo entender que, em vez de um peixe, você pescou, Anifer? Vou lhe contar como tudo se passou, mas depois da ceia, porque repentinamente fiquei com fome. Então vamos, já tenho tudo o que preciso. Enquanto o bruxo caminhava-se para a saída, lançou um olhar para a caverna estufa e perguntou. Metade das plantas que você tem aqui não cresce em lugar algum do mundo. Estou certo? Está, mais da metade. — E como você explica isso? — Se eu lhe disser que é graças à benevolência da deusa Melitelli, você se daria por satisfeito? — Não creio. — Foi o que pensei — disse Nenek com um sorriso. — Sabe, Geralt, nosso sol continua a brilhar, mas não como outrora. Você poderá se informar disso lendo diversos livros, porém, se não estiver disposto a perder tanto tempo... Talvez baixe saber que o cristal com o qual foi feito o telhado funciona como filtro. Ele elimina os raios mortais que, em número cada vez maior, formam o luz solar. E é por isso que aqui crescem plantas que você jamais verá em outro lugar do mundo. Entendi. Falou, Bruce. E conta a nós, Enec. O que vai acontecer conosco? O mesmo sol brilha sobre nós. — Não deveríamos também nos proteger debaixo de um telhado desses? — Em princípio, sim, suspirou a sacerdotisa. — Mas... — Mas... — É tarde demais. O último desejo. O bagre ergueu a cabeça bigoduda para fora da água. Puxou com força... Ajeitou a superfície do rio e seu ventre branco brilhou. — Cuidado, Jasker! — gritou o bruxo, ficando aos calcanhares na úmida areia. — Segure com força, com todos os diabos. — Estou segurando! — bufou o poeta. — Mas trata-se de um monstro, um leviatã, e não um peixe. Pelos deuses, teremos comida por meses. Afrouxe, senão a linha vai se partir. O bagre mergulhou até o leito do rio e com um ataque repentino se pôs a nadar contra a corrente. A linha sibilou e as luvas de Geralt e de Asker soltaram fumaça. Puxe, Geralt, puxe. Não solte a linha, senão ela vai se enroscar nas raízes das plantas aquáticas. Assim ela vai arrebentar. Não vai. Puxe. Curvaram-se e puxaram. A linha, sempre sebelando, cortava a água, borrifando gotículas que brilhavam como arco-íris sobre os raios do sol nascente. O bagre subiu de repente para a superfície. A linha folgou e eles começaram a recolher -a rapidamente. Seria ótimo defumá-lo. Disse Diasca de ofegante. Vamos levá-lo até o velarejo e mandar que o defume. e faremos uma sopa com a cabeça. Cuidado! Sentindo o fundo do rio logo debaixo da barriga, o bagre levou para fora da água mais da metade do corpo gigantesco, sacudiu a cauda e a cabeça e retornou às profundezas. Das luvas de Garrett e de Asker, voltou a sair fumaça. — Puxe, puxe! conduza o desgraçado até a margem? — Não! afrouxe a linha, Jasker, porque ela está a ponto de arrebentar. — Não se preocupe, ela vai aguentar. Faremos uma sopa com a cabeça. Arrastado assim até perto da margem, o bagre agitou-se violentamente, como se quisesse demonstrar que não permitiria ser enfiado numa panela com tanta facilidade. Os respingos da espuma chegaram até uma... Braça de altura Vamos vender a pele Continuou Jasker Puxando a linha com ambas as mãos Estava com o rosto vermelho de tanto esforço E os calcanhares firmemente enfiados na areia E com os bigodes? Com os bigodes faremos Não se soube o que o poeta pretendia fazer com os bigodes do bagre Pois a linha se rompeu com um estalido E os dois pescadores perderam o equilíbrio caindo na areia molhada. — Que merda! gritou Jasker, tão alto que o eco ressoou entre os juncos. — Tanta comida desperdiçada! Espero que você morra, seu cabeça de bagre. — Eu avisei, falou Geralt, sacudindo a areia das calças. — Bem que lhe falei para não puxar a linha com tanta força. — Você estragou tudo, companheiro. — Você é um pescador assim como o cu de uma cabra é um trompete. Não é verdade, dignou o trovador. O fato de aquele monstro ter mordido a isca é mérito exclusivamente meu. Que curioso. Você não mexeu um dedo para me ajudar na preparação das linhas. Ficou tocando seu laúd, perrando a plenos pulmões. Pois saiba que está redondamente enganado, sorriu Jasca. Quando você adormeceu, tirei do anzol aquelas larvas que você havia colocado. E a substituí por uma gralha morta que encontrei no meio dos arbustos. Fiz isso com a intenção de ver a sua cara quando você puxasse a gralha para fora da água na manhã seguinte. E o que aconteceu? O bagre se encantou com a gralha. Suas larvas não teriam pegado merda alguma. Teriam, teriam. retrucou o bruxo, cuspindo na água e enrolando a linha num garfinho de madeira. Mas a linha arrebentou porque você puxou como idiota em vez de ficar tagarelando, enrole as outras linhas. o sol já está alto, é hora de partirmos. Vou para cortar nessas coisas? Geralt, o que? há alguma coisa presa na outra linha? não, não é nada. ela apenas se enroscou. que merda, está presa. não consigo puxá-la. ah, finalmente. Veja o que estou puxando. Parece uma barcaça dos tempos do rei Desmond. olhe só que Como de costume, Jasker estava exagerando. O baranhado de cordas apodrecidas, restos de redes e caules de plantas aquáticas era de fato impressionante. Mas faltava-lhe muito para as dimensões de uma embarcação do lendário rei. O bardo espalhou seu achado na areia e passou a revolvê-lo com a ponta da bota. As plantas aquáticas quase se moviam sozinhos, tamanho a quantidade de sanguessugas, anfípodes e pequenos caranguejos que nelas havia. Ah, veja o que encontrei. Curioso, o bruxo aproximou-se. Tratava-se de um gasto jarro de pedra com duas asas, uma espécie de ânfora. Estava enroscado numa rede, escurecido por algas, colônias de caracóis, larvas de trichóptera e uma fedorenta camada de limo. — Rá! — gritou novo, de novo orgulhosamente de Asker. — Você sabe o que é isso? — Sei. Uma vasilha velha. — Pois está enganado — anunciou o travador, raspando com um pedaço de madeira o limo, os moluscos e os pedaços de barro endurecido. — Isto aqui é nada mais, nada menos, do que um jarro encantado. Dentro dele está aprisionado um gênio, que cumprirá três desejos meus. O bruxo soltou uma gargalhada. — Pode ir à vontade, falou Jasker, concluindo a limpeza da ânfora. — Veja, a boca está tampada por um selo, engravado gravado no selo há um símbolo mágico. Símbolo? Mostre-me Era só o que faltava Falou o poeta Escondendo a ânfora por trás das costas Fui eu que encontrou esse jarro E serei eu que terei os desejos atendidos Não toque neste selo Passe o jarro para cá Lábio, Ele é meu Jasker, cuidado Não toque no selo Ah, que droga Do jarro, que durante a disputa caiu na areia, emanou uma fervilhante fumaça vermelha. O bruxo pulou para um lado e correu em direção ao acampamento para pegar sua espada. Enquanto isso, Jasker, com os braços cruzados no peito, não se moveu de onde estava. A fumaça se concentrou em uma esfera irregular, suspensa à altura da cabeça do poeta. A esfera adquiriu o formato de uma cabeça caricatural, sem nariz, com um par de olhos gigantescos e algo que lembrava um bico. Tinha em torno de uma braça de diâmetro. — Gênio! — declarou Jasker, batendo com o um pé no chão. — Fui eu que o libertou. E, a partir deste momento, passa a ser seu amo. Meus desejos... A cabeça abriu e fechou o bico, que na verdade não era bico, mas algo que se assemelhava a lábios flácidos e deformados em constante estado de mutação. — Fuja! — berrou o bruxo. — Fuja, Jasker! — Meus desejos — continuou o poeta — são os seguintes. Em primeiro lugar, quero que um raio caia na cabeça de Valdo Marx, o trovador de cidades. Em segundo... Em Kael, mora a Condessa Virgínia, que não quer dar para ninguém. Quero que me dê. Em terceiro... Não se soube qual era o terceiro desejo de Jasker. Da monstruosa cabeça emergiram dois braços ainda mais monstruosos, que agarraram o bardo pela garganta. Jasker soltou um granido de dor. Geralt chegou até a cabeça em três passadas tomou um impulso com sua espada de prata e desferiu um golpe cortante da orelha até a parte central. O ar pareceu gemer. A cabeça expeliu rolos de fumaça e repentinamente dobrou de tamanho. A terrível boca voltou a se abrir e se fechar enquanto os medonhos braços sacudiam o inerte corpo de Jasker e o comprimiam contra o chão. O bruxo fez o sinal de Ard com os dedos e despachou para o interior da cabeçorra o máximo de energia que conseguiram mobilizar. A energia, materializando-se num ofuscante raio de luz, acertou o alvo em cheio. O estrondo que se seguiu quase estourou os tímpanos de Geralt, e o vácuo casado pela implosão fez farfalhar os salgueiros. O monstro emitiu um grito pavoroso e cresceu ainda mais, mas soltou o poeta, e agitando os braços, disparou para as alturas, voando sobre a superfície do rio. O bruxo correu para erguer o imóvel corpo de Jasker. Ao fazê-lo, notou um objeto redondo caído na areia. Era um selo de bronze, com uma cruz quebrada e uma estrela de nove pontas gravadas na superfície. A essa altura, a cabeça, suspensa sobre o rio, adquirira as dimensões de uma merda de feno. Sua escancarada bocarra parecia um portão de tamanho razoável. O monstro estendeu os braços e atacou. Geralt, totalmente sem saber como agir, apertou o selo na mão e, estendendo o braço na direção do agressor, gritou uma fórmula de exorcismo que lhe fora ensinada por uma sacerdotisa. Até então, nunca havia usado tal fórmula, já que não acreditava muito em superstições. O efeito excedeu suas expectativas: o selo sibilou se e aqueceu-se rapidamente, queimando-lhe a palma da mão. A gigantesca cabeça parou no ar permanecendo suspensa sobre o rio por um momento, e depois ivou, urou e se desfez numa coluna de fumaça, formando uma enorme nuvem. A nuvem soltou um silvio angustiado, e com incrível velocidade, deslizou por cima do rio, deixando atrás de si um agitado rastro na superfície da água. Em poucos segundos sumiu na distância. Apenas a água ficou ainda ressoando alguns uivos, que foram esmorecendo lentamente. O bruxo se inclinou sobre o poeta, contorcido sobre a areia. — Jaskier, você está bem? — Que droga, Jaskier! O que está se passando com você? O bardo fez gestos bruscos com a cabeça, agitou os braços e abriu a boca para soltar um grito. Geralt contorceu o rosto numa careta e semicerrou os olhos. Jaskier tinha uma voz possante e, quando assustado, era capaz de alcançar timbres inimagináveis. No entanto, o que saiu de sua garganta foi somente um quase inaudível sussurro. Jasker, o que você está sentindo? Vamos, responda. Uh, uh, uh, que, que merda. Você está sentindo alguma dor? Vamos, diga alguma coisa. Que merda. Não fale mais nada. Se estiver se sentindo bem, faça um aceno com a cabeça. Jasker fez um grande esforço e mexeu a cabeça. Em seguida, virou-se para um lado, encolheu-se em posição fetal e vomitou uma torrente de sangue, tossindo e engasgando. O bruxo soltou um palavrão. — Pelos deuses! — exclamou o sentinela, recuando e abaixando o lampião. — O que aconteceu com ele? — Deixe-nos passar, meu bom homem falou baixinho o bruxo, sustentando o jasca encolhido sobre a cela. Como pode ver temos pressa. O sentinela olhou para o rosto pálido e o queixo coberto de sangue do poeta. Estou vendo, parece que ele está seriamente ferido meu senhor. Temos pressa, repetiu Geralt. Estamos viajando desde a madrugada. Por favor, deixe-nos passar. Não podemos, disse o sentinela. Só é permitido atravessar os portões do raiar ao pôr do sol, a noite é terminantemente proibido. Essas são as ordens. Ninguém poderá passar, a não ser que tenha autorização do rei ou do prefeito, ou seja um nobre brazonado." Jasker soltou um gemido, encolheu-se ainda mais, apoiou a testa na crina do cavalo, tremeu e fez um esforço vão para vomitar novamente. Sobre o ramificado desenho de sangue coagulado no pescoço da cavalgadura, escorreu um novo filete. Gente, falou Geralt o mais calmo possível. Vocês estão vendo o estado dele. Preciso encontrar alguém que possa curá-lo. Por favor, compreendam nossa situação e deixe-nos passar. Não adianta insistir, respondeu o guarda, apoiando-se em sua labada. Ordem são ordens. Se eu deixar os senhores passarem, serei amarrado ao pelourinho e expulso da corporação. E aí, como é que eu vou poder alimentar meus filhos? Não, meu senhor, não posso permitir. Tire seu companheiro do cavalo e leve-o à sala da barbacã. Nós lhe faremos um curativo. E se for seu destino, ele resistirá até amanhã. falta pouco para o raiar do dia. O problema é que não basta um curativo retrucou o bruxo por entre os dentes cerrados. Ele precisa de um curandeiro, um sacerdote, um médico bem instruído. — De todo modo, o senhor não conseguiria acordar um homem desses no meio da noite, falou o segundo guarda. — O máximo que podemos fazer pelos senhores é o que lhe propusemos, levar seu companheiro à sala da barbacã. Assim os senhores não precisarão ficar no frio da madrugada. — A sala é quente e nela é lugar para deitar o ferido. — Venha. Vamos ajudar o senhor a tirá do cavalo. A sala da barbacã era mesmo quente, abafada e aconchegante. Labaredos creptavam negremente na lareira, atrás da qual cricrilava um grilo. Junto a uma pesada mesa quadrada e cheia de jarros e pratos, estavam sentados três homens. — Perdoem-nos, distintos cavaleiros, disse o guarda que sustentava Jasky. — Por virmos perturba-los. Por los Espero que os senhores não se oponham. Este cavaleiro está ferido. De modo que pensei... E pensou bem? Interrompeu os... um dos homens, erguendo-se e virando-se para ele um rosto delgado e expressivo. Coloque-o nessa tarimba. O homem era um elfo, assim como o outro sentado à mesa. Como demonstravam seus trajes, uma mescla da moda humana com a élfica. Ambos eram elfos integrados e assimilados. O terceiro homem, aparentemente o mais velho dos três, era humano, e a julgar pela roupa e pelos cabelos grisalhos, cortados de forma adequada ao uso de um elmo, devia ser membro de uma ordem de cavalaria. Sou Shiryadian apresentou-se o mais alto dos elfos, o de rosto expressivo. Como costumava correr com os representantes do povo antigo, era impossível definir sua idade. Ele tanto poderia ter vinte como cento e vinte anos. Este é meu parente, Erdil, e este nobre cavaleiro se chama Vratmir. Um nobre, murmurou Geralt. No entanto, um enxame mais minucioso do brasão bordado na túnica do cavaleiro dissipou suas esperanças. Os quartéis do escudo, adornados com lises de ouro, eram cortados diagonalmente por uma faixa prateada. Vratmir não era só filho ilegítimo, mas também fruto de uma união mista, humana e não humana. Como tal, embora lhe fosse permitido portar um brasão, ele não podia ser considerado um nobre com todos os direitos, e, certamente, não dispunha do privilégio de atravessar os portões da cidade após o pôr do sol. Infelizmente, disse o elfo, a quem não escapar o olhar atento do bruxo, Nós também temos de aguardar o amanhecer, a lei não aceita exceções, pelo menos não para alguém como nós, portanto, junte-se ao grupo, distinto cavaleiro. Chama-me Geralt de Rivia, apresentou -se o seu bruxo, não sou o cavaleiro, mas um bruxo. O que aconteceu com ele? Indagou Shreden, apontando para Jasker, que fora colocado num catre pelos sentinelas. Parece um caso de intoxicação. Se for isso, poderei ajudá-lo. Tenho um excelente remédio. Geralt sentou-se e fez um relato geral do que se passara à beira do rio. Os elfos se entreolharam. O grisalho cavaleiro cuspiu por entre os dentes e enrugou a testa. Que coisa mais incrível, falou Shriadan. O que poderia ter sido aquilo? Um gênio saído de um vaso murmurou Vratmir, como uma lenda. Não exatamente, observou Geralt, apontando para Jasker encolhido sobre o catre. Não conheço lenda alguma que terminasse assim. Os sintomas desse coitado, explicou Shriadan, são claramente de natureza mágica. Temo que meus remédios não sejam de grande valia, mas pelo menos poderão minimizar seu sofrimento. Você lhe deu algo, Geralt? Somente um elixir contra dor. Então venha me ajudar, sustentando a cabeça dele. Jasker bebeu com sofreguidão na mistura de vinho com remédio. Engasgou no último gole, soltou um chiado e cobriu com saliva a almofada de couro. Eu conheço esse homem, falou o outro elfo, Erdil. É Jasker, trovador e poeta. Tive oportunidade de ouvi-lo cantar na corte do rei Eten e em Cidares. Um trovador, repetiu o olhando para Geralt. Isso é grave, muito grave. Os músculos do pescoço e da laranja estão infectados, e já ocorreram mudanças nas pregas vocais. É preciso interromper a ação do feitiço o mais rápido possível. Do contrário, isso poderá tornar-se irreversível. — Quer dizer que ele nunca mais poderá falar. — Falar, sim, mas não cantar. Geralt, sem dizer uma palavra, sentou-se à mesa, apoiando a testa sobre os punhos cerrados. — Um feiticeiro — falou Vratmir. — Precisamos de uma poção mágica ou um feitiço de cura. — Você terá de levá-lo para outra cidade, bruxo. — Por Por quê? Perguntou Geralt, erguendo a cabeça. — Não há um feiticeiro aqui? Em rinde. — Em toda a Redânia é muito difícil encontrar magos, respondeu o cavaleiro. — Não é verdade, senhores elfos? Desde que o rei Heriberto instituiu um imposto exorbitante sobre todos os atos feitiçaria, os magos estão boicotando a capital e as cidades que costumam cumprir rigorosamente os éditos reais. E pelo que ouvi falar, os conselheiros municipais de Hind são famosos pela diligência com que os cumprem. Não é verdade, Shriadan Édio, e Não estou certo. Está. Confirmou Erdil. Só que posso falar, Shriadan? Não só pode, como deve, disse Shriadan, olhando só lá para o bruxo. Não há razões para manter isso em segredo, já que todos em Hinde estão à par de que há uma feiticeira residindo na cidade. Certamente incógnita. Nem entanto, sorriu o elfo. A pessoa a qual me refiro é individualista. Ela desdenha não apenas o boicote imposto em Hinde pelo conselho de magos, como também as posturas definidas pelos conselheiros. Isso lhe é muito proveitoso, pois com o um boicote pode atender a grande demanda de serviços de feitiçaria, sem obviamente pagar imposto. E o conselho municipal tolera tal situação? A feiticeira mora na residência de um negociante que é ao mesmo tempo agente comercial de Novigrad e embaixador honorário daquele país na Redânia. Assim ninguém pode tocá-la naquela casa, já que está protegida pela lei do asilo. Aquilo mais parece uma prisão domiciliar do que um asilo. Corrigiu Erdio. Ela está praticamente presa lá, mas não pode reclamar de falta de clientes, e clientes ricos. Ela não dá a mínima para os conselheiros e organiza festas e orgias. Já os conselheiros, acrescentou Shreddam, estão furiosos e fazem de tudo para levantar contra ela o maior número de pessoas possível. Mancham sua reputação espalhando os mais ignóbios boatos na esperança de um mandatário de Nova Grad proibir o negociante de conceder-lhe asilo. — Não gosto de me meter nesse tipo de molhadas, murmurou Garrett, mas não tenho escolha. — Como se chama o tal negociante embaixador? — Bill Barant, respondeu Shredden, e o bruxo teve a impressão de ele ter feito uma careta ao pronunciar o nome. — Na verdade, tenho que te concordar com você que ela é é só a única chance. Para ser mais exato, é a única chance para esse coitado que geme na cama. Agora, se a feiticeira vai querer ajudá-los, isso eu não posso garantir. Quando for para lá, disse Sérgio, fique atento, porque o prefeito mandou espionões vigiar a casa. Se eles o abordarem, você sabe o que fazer. O dinheiro abre todas as portas. Muito bem, irei para lá assim que abriram os portões. Qual é o nome da feiticeira? Geralt percebeu um leve rubor no rosto de Shreddan, mas poderia ser apenas o reflexo do fogo da lareira. Yennefer de Vengenberg. O homem está dormindo, repetiu o porteiro, olhando de cima para Geralt. Era uma cabeça mais alta e seus ombros eram quase duas vezes mais largos do que os do bruxo. Você é assunto, vagabundo. Já lhe disse que o homem está dormindo. Pois que dorme em paz. Concordou Geralt. O assunto que quero tratar não é com ele, mas com a senhora que está aqui alojada. Ah é? Quer dizer que você tem um assunto a tratar com ela? O porteiro parecia ter senso de humor, apesar do tamanho da aparência. Então, seu pilantra, vá a um bordel e faça bom uso dele. Suma daqui. Geralt desprendeu do cinto um saquinho de couro e avaliou seu peso segurando pelo cordão. Você não vai conseguir subornar-me, falou orgulhosamente o gigante. Nem pretendo. O porteiro era grande e pesado demais para ter reflexos que lhe permitissem desviar-se ou proteger-se de um golpe aplicado por um homem normal. Assim, diante do golpe desferido pelo bruxo, Malteu teve tempo de piscar. O pesado saquinho atingiu sua têmpora com um som metálico, e ele desabou sobre a porta, agarrando-se ao alisar. Geralt afastou-o com um pontapé no joelho, e golpeou-o mais uma vez com o saquinho. Os olhos do porteiro se embaraçaram e em adquiriram uma vesguice ridícula, Suas pernas se arquearam sobre o peso E se separaram como lâminas de uma tesoura O bruxo, vendo que o gigante, embora quase desfalecido Ainda tentava agitar os braços Acertou-o pela terceira vez, direto no cucuruto Pois é, o dinheiro abre todas as portas Afirmou O vestíbulo estava às escuras De trás da porta do lado esquerdo, alguém roncava profundamente Geralt entreabriu-a com cuidado. Numa cama rústica desfeita, dormia, silvando o ar pelo nariz, uma mulher gorda, com uma camisola suspensa acima dos quadris. Não era uma visão das mais agradáveis. Geralt arrastou o desfalecido porteiro até o quartinho e trancou a porta. Do lado direito havia outra porta. Estava semiaberta e dava para uma escada de estreitos degraus de pedra que levavam para o piso inferior. O bruxo já estava passando por ela quando ouviu vindo debaixo um palavrão, seguindo do som de uma vasilha espatifã. O local era uma grande cozinha, cheia de utensílios, cheirando a ervas e resina de madeira. No chão de pedra, entre cacos de uma jarra de barro, havia um homem ajoelhado, totalmente nu e com a cabeça baixada. Suco de maçã, a filha de uma cadela. Balbuciou, hesitante, meneando a cabeça como um carneiro que, distraídamente, bateram com a cabeça contra o muro de um castelo. Suco de maçãs. Onde... Onde estão os empregados? O que foi que o senhor disse? Perguntou polidamente o bruxo. O homem ergueu a cabeça e engoliu em seco. Seus olhos estavam ba baços e injetados. Ela quer suco de maçã, anunciou, erguendo-se com dificuldade, sentando-se num baú coberto com pele de carneiro e apoiando-se no fogão. Tenho de levar para cima, porque tenho a honra de falar com o negociante Bill Barrett. Fale mais baixo, disse o homem, fazendo uma careta de dor. Não precisa gritar. Ouça, lá naquela barrica, Suco de maçã Derrame um pouco dele num recipiente qualquer E me ajude a levá-lo para cima, está bem? Geralt deu de ombros e meneou a cabeça com compaixão Embora evitasse excessos alcoólicos O estado em que se encontrava o negociante Não lhe era totalmente desconhecido remexendo nos utensílios da cozinha Encontrou um caneco e um jarro de estanho Que encheu com um pouco do suco da barrica Ouviu alguém roncando e se virou o homem desnudo dormia a sono alto, com a cabeça caída sobre o peito. Por um instante o bruxo pensou em derramar o suco na cabeça do beberrão, mas mudou de ideia. Saiu da cozinha carregando o jarro e o caneco. O corredor terminava numa pesada porta ricamente entalhada. abriu a com todo cuidado, apenas o suficiente para poder entrar no aposento. Como estava na penumbra, alargou as pupilas e franziu o nariz. O ar estava impregnado de cheiro de vinho azedo, frutas passadas e algo que lembrava uma mistura dos perfumes de lilás e groselha. Olhou em volta. A mesa, no centro do aposento, apresentava-se como um autêntico campo de batalha de jarros, garrafas, vasos, taças, cálices, pratos de estanho e de prata, travessas e talheres com cabo de marfim. A amassada toalha estava coberta de manchas de vinho e de cera de vela solidificada. As diversas cascas de laranja espalhadas sobre ela pareciam flores entre caroços de ameixas e pêssegos, restos de peras e pendúculos de uvas sem as frutas. Uma das taças estava caída e quebrada. Da outra, cheia pela metade, emergia um osso de peru. Ao lado dela havia um elegante escarpim negro de salto alto, feito de couro de basilisco, a matéria-prima mais cara usada na manufatura de calçados. O outro sapato jazia debaixo de uma cadeira, sobre um vestido preto adornado com flores bordadas e babados brancos, atirado deslejamente no chão. Geralt ficou indeciso, lutando contra uma sensação de constrangimento, com o desejo de dar meia volta e sair dali. Isso, porém, significaria que o Cerberu, na ante-sala, apanhara em vão. E o bruxo não gostava de cometer atos desnecessários. Viu uma escada em caracol no canto do aposento e encaminhou-se até ela. Nos degraus encontrou quatro rosas brancas murchas e um guardanapo com manchas de vinho e de batom. O aroma de lilás e groselha tornara-se mais forte. A escada levava um quarto de dormir, cujo chão era coberto por uma grande pele de um animal felpudo. Sobre a pele jazia uma camisola com punhos de renda, uma dezena de rosas brancas e uma meia de seda negra. A outra meia pendia de uma das quatro colunas lavradas que sustentavam um baldaquino em forma de cúpula sobre o leito. As figuras esculpidas nas colunas representavam ninfas e faunos nas mais diversas posições, algumas assás interessantes. Outras, ridiculamente engraçadas. De maneira geral, muitas se repetiam. Geralt pigarreou ao olhar para um monte de cachos negros visíveis, saindo por debaixo de um cobertor de veludo. O cobertor mexeu-se e gemeu. O bruxo voltou a pigarrear, dessa vez com mais força. B. Perguntou confusamente o aglomerado de cachos negros. Trouxe o suco? Trouxe. Dos negros cachos, emergiu um pálido rosto triangular. Olhos cor de violeta e lábios finos e um tanto contorcidos. Ah! Os lábios contorceram-se ainda mais. Ah! Estou morrendo de sede. Silva-se, por favor. A mulher desvencilhou-se do lençol e sentou-se na cama. Tinha ombros bonitos e pescoço esbelto do qual pendia, preso a uma fita de veludo, uma faiscante joia de brilhantes. Além da fita, nada mais trazia no corpo. Obrigada. Falou, pegando o caneco da mão do bruxo e bebendo o conteúdo com sofreguidão. Em seguida, ergueu as mãos e tocou as têmporas. O lençol deslizou ainda mais. Carol desviou o olhar para educação, mas meia contra gosto. — Quem é você, afinal? — indagou a morena, semi cerrando os olhos e cobrindo-se com um lençol. — O que está fazendo aqui? — Onde, com todos os diabos, se meteu Berend? — A qual das perguntas devo responder primeiro? Arrependeu-se imediatamente da ironia. A mulher ergueu a mão, lançando um raio de luz. Geralt reagiu instintivamente. Cruzando os punhos, no sinal de heliotrópio, conseguiu deter o feitiço já bem junto de seu rosto. Mas o ímpeto fora tão forte que o atirou contra a parede, fazendo deslizar para o chão. Não é necessário! Gritou ao ver que a mulher voltava a erguer a mão. Distinta a Yennefer. Vi em paz e não tenho intenções malignas. Das escadas chegou o som de passos apressados e vários empregados adentraram o quarto. Dona Yennefer? Saiam. Ordenou-lhes calmamente a feiticeira. Não preciso mais de vocês. Vocês são pagos para tomar conta da casa, mas já que esse sujeito conseguiu entrar aqui, vou encarregar-me dele pessoalmente. Digam isso ao Sr. Barant. Quanto a mim, por favor, preparem meu banho. O bruxo ergueu-se com dificuldade e Enfer observou em silêncio, com os olhos semicerrados. Você desviou meu feitiço, falou finalmente. É claro que você não é um feiticeiro, mas sua reação foi extremamente rápida. Diga logo quem é, homem desconhecido que entrou em meu quarto. E sugiro-lhe que diga rapidamente. Sou Geralt de Rivier, um bruxo. Yennefer inclinou-se para fora da cama, segurando o um membro da anatomia de um dos faunos esculpidos na coluna do baldaquino particularmente propício para ser agarrado. Sem desviar o olhar de Geralt, apanhou do chão um casaco com gola de pele, envolveu-se cuidadosamente nele e saiu da cama. Serviu-se de mais um caneco de suco, bebeu de um gole, pigarreou e aproximou-se. Geralt massageou discretamente as vértebras que momentos antes haviam batido com força contra a parede Carol de Rivia repetiu a feiticeira olhando para ele através dos cílios negros como carvão como conseguiu entrar aqui? e com que intenção? e quanto a Berend? espero que não lhe tenha feito mal algum não, não fiz prezada senhora Yennefer preciso de sua ajuda — Um bruxo! — murmurou ela, aproximando-se e apertando mais fortemente o casaco contra o corpo. — Além de ser o primeiro que vejo de perto, ainda por cima é o famoso lobo branco. — Ouvi falar muito de você. — Posso imaginar. A feiticeira deu um bocejo e chegou ainda mais perto. — Permite? — perguntou, tocando a bochecha do bruxo com a mão aproximando seu rosto do dele e fitando-o diretamente nos olhos enquanto a engolia em seco. Suas pupilas se adaptam automaticamente à intensidade da luz, ou você pode dilatá-las e comprimi-las a seu bel prazer. Yennefer, disse Geralt calmamente, cavalguei o dia inteiro sem parar, até rinde Passei a noite em claro, aguardando a abertura dos portões. Dei umas pancadas na cabeça do porteiro, que não queria deixar-me entrar. Interrompi de maneira rude e insistente seu precioso sono, e fiz isso tudo e único exclusivamente pelo fato de meu amigo precisar de uma ajuda que só você pode lhe dar. Portanto, peço que preste essa ajuda, e depois estarei à sua disposição para conversarmos sobre mutações e aberrações. A feiticeira deu um passo para trás, contorcendo os lábios de um jeito desagradável. E de que tipo de ajuda se trata? Da regeneração de órgãos danificados por feitiçaria, garganta, laringe e pregas vocais. O dano pareceu ser causado por uma espécie de névoa avermelhada, ou por alguma coisa muito semelhante a isso. Alguma coisa muito semelhante. Repetiu Yennefer. Em outras palavras, não foi uma névoa avermelhada que feriu seu amigo. Se não foi ela, então foi o quê? Fale de uma vez, pois assim tão cedo desperta de um sono profundo, não tenho forças nem disposição para sondar seu cérebro. Hum, acho que o melhor seria começar pelo começo. Não, senhor. Interrompeu rudimente. Se o caso é complicado a tal ponto, você terá de esperar um pouco. Mal gosto na boca, cabelos despenteados, olhos com pálpebras pesadas e outros incômodos matinais limitam bastante meus dons de percepção. Desça para o porão, onde fica o banheiro. Logo irei te ver. E aí poderá me contar tudo. Yennefer Não quero parecer muito insistente, mas o tempo vai passando e meu amigo Carrot voltou a interromper a feiticeira. Saí da cama por sua causa, embora pretendesse ficar nela até a última badalada do meio-dia. Estou disposta a desistir do café da manhã. E sabe por quê? Porque você me trouxe suco de maçã. Você tinha pressa, estava preocupado com o sofrimento de seu amigo. Entrou aqui à força, desferindo pancadas na cabeça do porteiro. E apesar de tudo isso, teve a gentileza de pensar numa mulher com sede. Você me conquistou com esse gesto, e é bem possível que eu vá... ajudá-lo. Mas não há a mínima possibilidade de eu desistir de água e sabão. Portanto, vá. Muito bem. Geralt? Sim. Indagou o bruxo, parando a porta. Aproveite a ocasião para também tomar um banho. Por seu cheiro, sou capaz de adivinhar não só a raça e a idade, mas também o sexo de sua cavalgadura. Ela entrou no, no banheiro no momento em que Geralt, totalmente nu e sentado sobre um tamborete, vertia a água de um ca caço sobre a cabeça. O bruxo tossiu e virou-se discretamente de costas. — Não precisa ficar encabulado — falou Yennefer pendurando umas roupas no cabide. Não costuma desmaiar diante da visão de um homem nu. Minha amiga, Triss Merigold, costuma dizer que, quando se viu um, se viu todos. Geralt levantou-se, enrolando uma toalha nos quadris. Que linda cicatriz! Sorriu ela, olhando para seu peito. O que foi isso? Você caiu debaixo de uma lâmina de serraria? O bruxo não respondeu. A feiticeira continuou a observá-lo, virando levemente a cabeça de maneira coquete. Você é o primeiro bruxo que possa examinar de perto, e ainda por cima, não o empê-lo. Ah! — exclamou, inclinando-se para a frente e aguçando os ouvidos. Posso ouvir as batidas de seu coração. Um ritmo extremamente lento. Você consegue controlar o o fluxo da adrenalina? Ah, perdoe minha curiosidade profissional, mas é que tenho a impressão de que você é estranhamente suscetível às características de seu próprio corpo. Você tem a tendência de descrever essas características com palavras que me desagradam, adotando um patético sarcasmo que me desagrada ainda mais. Geralt não respondeu. Mas basta de conversa fiada. Meu banho está esfriando. E Enver fez um movimento como se quisesse tirar o casaco, mas hesitou. Vou me banhar enquanto você me conta tudo. Com isso, economizaremos tempo. Só que não quero deixá-lo encabulado e, além do mais, mal nos conhecemos. Portanto, em prol da decência... Eu ficarei de costas. Sugeriu, hesitantemente, Geralt. Não, eu preciso ver os olhos da pessoa com quem falo tenho uma ideia melhor", disse ela, pronunciando minha vocação. Gerald sentiu sua medalha tremer e viu um manto negro cair suavemente no chão. Depois ouviu o som de um corpo mergulhando na água. Agora sou eu quem não pode ver seus olhos, Jennifer. O que é uma pena. A invisível feiticeira bufou e chapinhou na banheira. Prossiga. Geralt terminou a complicada tarefa de vestir as calças sem deixar cair a toalha, e sentou-se no banco. Fechando-se velos, os sapatos fez um relato de tudo que se passara à beira do rio, minimizando os detalhes da luta contra o bagre. Yenne e Fernone pareceram alguém que pudesse ter interesse pela arte de pescar. Quando chegou o ponto em que a criatura nuvem emergiu do jarro, a enorme esponja que ensaboava o corpo invisível parou e ficou imóvel em pleno ar. — Interessante. — Ouviu. — Um gênio preso numa garrafa. — Que gênio que nada. — Objetou. — Aquilo era uma variante de uma névoa escarlate. — Uma espécie nova, desconhecida. — Uma espécie nova e desconhecida merece ter o um nome. — Falou a invisível Yennefer. — E a palavra gênio não é pior do que qualquer outra. — Por favor, Continue. Geralt obedeceu. A ensaboadura que ocorria na banheira produzia bolhas de sabão que se agitavam freneticamente à medida que ele continuava seu relato. Em determinado momento, algo prendeu sua atenção. Observou com mais cuidado e notou contornos e formas revelados pelo sabão que encobria a invisibilidade. Ficou tão absorvido neles que mudeceu. Continue apressou uma voz vindo do nada o que se em seguida mais nada afugentei aquilo que você chamou de gênio com o que o caço ergueu se derramou um pouco de água as bolhas de sabão sumiram assim como os contornos kerol soltou um suspiro com o feitiço respondeu para ser mais exato com um exorcismo que exorcismo o caço voltou a derramar mais água o bruxo passou a observar com mais atenção sua atividade, já que a água dele proveniente, embora só por alguns instantes também revelava uma coisa ou outra repetiu o feitiço respeitando as normas de segurança que obrigavam a substituir a vogal e por uma aspiração achou que impressionaria o feiticeiro com o conhecimento daquela regra de modo que ficou muito espantado ao ouvir uma gargalhada vindo da banheira. O que há de engraçado nisso? Esse seu exorcismo. A toalha voltou, voou do cabide e começou a apagar enérgicamente os restos dos contornos. Tris vai morrer de rir quando eu lhe contar isso. Quem lhe ensinou esse esse exorcismo, bruxo? Uma sacerdotisa do templo de Ultra É uma língua secreta daquele santuário Pode ser secreta Para uns, mas conhecida por outros A toalha bateu na borda da banheira Uma pequena quantidade de água caiu sobre o piso E rastros de pés descalços Mostraram o um caminho percorrido pela feiticeira Aquilo não era um feitiço, Geralt E eu o aconselho a nunca mais repetir Essas palavras em outro templo — Se aquilo não era um feitiço, então era o quê? Indagou o bruxo, olhando um par de meias de seda negra formarem em pleno ar, uma após a outra, duas pernas bem torneadas. Um dito muito espirituoso. Calcinhas rendadas adquiriram um formato deveras interessante, embora um tanto grosseiro. Uma camisa branca com folho flutuou no ar e tomou forma. Yennefer, como o bruxo pôde notar, não usava nenhuma daquelas bobagens feitas de barbatanas de baleia tão comuns entre as mulheres. Não precisava. Que tipo de dito? Não interessa. Uma rolha saltou de um frasco de cristal pousado numa mesinha. O banheiro começou a cheirar a lilás e a groselha. A rolha descreveu algumas voltas no ar, retornando ao seu lugar. A feiticeira botou os punhos das mangas, colocou o vestido e materializou-se. Abotoio falou, virando-se de costas e penteando os cabelos com um pente de tartaruga. O bruxo percebeu que o pente tinha uma comprida ponta afiada que, em caso de necessidade, poderia muito bem substituir um estilete. Fechou o vestido propositadamente, devagar, colchete por colchete, aspirando com prazer o cheiro dos cabelos da feiticeira, que lhe caíam sobre os ombros, qual uma cascata negra. Voltando à criatura na garrafa. Disse ela, prendendo nas orelhas um par de brincos de brilhantes. Está mais do que evidente que não foi seu ridículo feitiço que é o pôs em fuga. Parece-me mais provável que ela descarregou sua raiva sobre seu companheiro e partiu de puro tédio. É bem possível. Concordou soltornamente Geralt. E acho que ela não foi até Cidares para dar cabo de Valdomarques. E quem seria esse Valdomarques? Um trovador que considera meu companheiro, que também é músico e poeta. Alguém desprovido de talento e de gosto duvidoso. A feiticeira virou-se rapidamente com um brilho estranho nos olhos cor de violeta. Seu amigo teve tempo para exteriorizar um de seus desejos? dois, Ambos completamente estúpidos. Mas por que pergunta isso? Afinal, essa história de desejos atendidos por gênios ou espíritos de lâmpadas não passa de total idiotice. Total idiotice. Repetiu Ianifer com um sorriso. Obviamente. Isso não passa de uma invenção sem nenhum sentido, assim como todas as lendas nas quais espíritos do bem e fada satisfazem desejos dos homens. Tais contos são inventados por uns simplórios, a quem nem passa pela cabeça a ideia de seus inúmeros desejos e anseios serem atendidos por meio de suas próprias ações. Fico feliz em constatar que você não é desse tipo de pessoa, Geralt de Rivia. Com isso, você se torna espiritualmente mais próximo de mim. Eu, quando anseio realmente por algo, não fico sonhando, mas ajo e sempre consigo o que desejo. Não duvido. Você está pronta? — Estou, respondeu a feiticeira, amarrando os cadastros de seus sapatinhos. Mesmo de saltos altos, não era muito alta. Sacudiu a cabeleira, que, como Geralt pôde constatar, manteve a cativante e pitoresca desordem, apesar de ter sido penteada com tanto zelo. — Tem uma pergunta de fazer, Geralt, referente ao selo que tampava aquela ânfora. Ele continha o poder de seu amigo? — o bruxo pensou antes de responder, o seu não estava com o mas com ele mesmo, precisamente no seu bolso. A experiência, no entanto, lhe dizia que não se devia contar demais a feiticeiros. Hum, acho que sim. Respondeu, não deixando que ela percebesse o motivo de sua hesitação. Sim, devia estar com ele. Mas por que você pergunta por ele? Acho que pode ser importante. Que pergunta mais estranha. Observou ela ríspidamente. para um bruxo especializado em monstros e coisas sobrenaturais que deveria saber que um selo daqueles é suficientemente importante para não tocar nele, nem permitir que um amigo toque. Geralt cerrou as mandíbulas. O golpe fora certeiro. — Vá lá, falou Yennefer, suavizando o tom da voz. — Não há pessoas infalíveis e, pelo jeito, também não existem bruxos que não cometem deslizes. Qualquer um pode cometer um erro. Vamos em frente. Onde está seu amigo? Aqui, Hinge. Na casa de certo Erdil, um elfo. Na casa de Erdil? Repetiu Yennefer, contorcendo os lábios no sorriso. Sei onde é. Imagino que more lá também seu primo. Sheldon? Sim, mas o que? Nada. Nada. A feiticeira ergueu os braços e fechou os olhos. O medalhão no pescoço do Bruce pulsou e deu um puxão na corrente. Na úmida parede do banheiro brilhou um contorno luminoso que lembrava uma porta, emoldurando um vácuo leitoso e fosforescente. Geralt praguejou baixinho. Não gostava de portais mágicos, muito menos de viajar através deles. Será que precisamos... Pigarreu. — Não é longe. — Não posso andar pelas ruas dessa cidade. — Cortou a feiticeira. — As pessoas não morrem de amores por mim. Poderão encobrir-me de insultos, pedradas ou coisas piores. — Algumas delas estão conseguindo destruir minha reputação, achando que não pagarão por isso. — Não precisa ter medo. Meus portais são seguros. O bruxo já tinha visto apenas a metade de alguém atravessar um portal seguro. A segunda metade jamais foi encontrada. Conhecia também diversos casos de pessoas que entraram no portal e nunca mais se ouviu falar delas. A feiticeira ajeitou mais uma vez os cabelos e amarrou ao cinto uma bolsinha adornada, com pérolas, pequenas demais para conter um punhado de moedas e um batom. Kiarots, porém, sabia que não se tratava de uma bolsinha qualquer. Abrace-me. Com mais força. Não sou feita de porcelana. — Lá vamos nós. O medalhão agitou-se. Algo brilhou e Geralt se viu repentinamente no meio de um negro nada, de um penetrante frio. Nada via, nada ouvia, nada sentia. O frio era a única sensação registrada por sua mente. Quis praguejar, mas não teve tempo. — Já se passou uma hora desde que, a... que ela subiu para aquele quarto, observou Shredden olhando para Klepsidra em cima da mesa. — Estou começando a me inquietar. — Será que a situação da garganta de Jasker é, é tão séria assim? Você não acha que deveríamos subir e ver o que está acontecendo? Ela deixou bastante claro que não queria isso. Respondeu Geralt, bebendo o último gole de um chá de ervas com uma careta. Apreciava os elfos que viviam nas cidades, não somente por sua inteligência e discrição, mas também por seu senso de humor. No entanto, não conseguia compreender, muito menos compartilhar, seus gostos no que se referia a comida e bebida. Não quero atrapalhá-la, Shredon. Feitiços levam tempo. E não me incomodarei em esperar por mais de um dia, desde que Jasker esteja bem. Do cômodo ao lado chegava até eles o som de marteladas. Erde morava num albergue desativado que ele comprara e pretendia reformar e explorar com a esposa, a miúda elfa que pouco falava. O cavaleiro Vratmir, que após a noite passada na sala da Barbacan, juntara-se ao grupo. Havia-se oferecido para ajudar na reforma. Com o casal, lançara-se a renovação dos Lambris imediatamente depois de todos terem se recuperado do choque causado pelo espetacular surgimento repentino de Geralt e Yennefer, que, envoltos no brilho do portal, emergiram inesperadamente da parede. Para ser sincero, voltou a falar Shredden. Devo admitir que não esperava que vocês conseguissem trazer Yennefer para cá com tanta facilidade. Ela não pertence à categoria de pessoas especialmente espontâneas no que se refere a prestar qualquer tipo de ajuda. Os problemas dos outros não parecem perturbar a ela, e certamente não tira seu sono. Em outras palavras, nunca soube de um só caso em que ela tivesse prestado ajuda desinteressadamente. Estou muito curioso para saber qual o seu interesse em ajudar você e Jasker. Será que você não está exagerando? Sorriu Bruce. Ela não me deu uma impressão tão negativa assim. Admito que ela gosta de demonstrar uma dose de empáfia. Mas, se formos compará-la com o arrogante bando de outras feiticeiras... Ela é a personificação do charme e da generosidade. Foi a vez de Sri Adam sor sorrir, dizendo. É um pouco como se você achasse o escorpião mais bonito do que uma aranha por ter uma cauda tão linda. Fique atento, Geralt. Você não é o primeiro a julgá-la assim, sem se dar conta de que seu charme e sua beleza são armas. Armas que ela usa com maestria e sem escrúpulos. Isso, evidentemente, não diminui o fato de ela ser uma mulher extraordinariamente bela. Não creio que você possa negar esse fato, não é verdade? Geralt lançou um olhar percrustador para o elfo. Pela segunda vez, teve a impressão de ver um rubor em sua face. Aquilo espantou muito mais do que suas palavras. Os elfos puro sangue não costumam se sentir atraídos pelas mulheres humanas, mesmo pelas mais belas, e Yennefer. Apesar de seu jeito sedutor, não poderia ser considerado uma beleza. Há gostos e gostos, mas de maneira geral, quase ninguém descrevia uma feiticeira como uma beleza. Na verdade, todas elas proviam de círculos sociais em que o único destino das filhas era o matrimônio. Quem, afinal, estaria disposto a condenar a filha a anos de estediosos estudos e a torturas somáticas quando era possível promover seu casamento e, assim, criar novas alianças? Quem poderia desejar ter uma feiticeira no seio da família? Apesar de todo o respeito de que gozavam as magas, a família de uma feiticeira não desfrutava de nenhuma vantagem desse fato, pois, antes de a jovem concluir sua educação, todos os laços familiares já estavam rompidos. Os únicos laços válidos eram de sua confraria. Por isso, só se tornavam feiticeiras a jovens que não tinham chance alguma de arrumar o marido. Diferentemente de sacerdotisas e droidezas, que não admitiam meninas feias ou aleijadas, as feiticeiras aceitavam qualquer uma que demonstrasse a devida predisposição. E se a criança conseguia passar pela peneira dos primeiros anos de treinamento, a magia entrava em ação, endireitando pernas, consertando ossos mal desenvolvidos, reparando lábios leporinos, eliminando cicatrizes, marcas de nascença ou de varíola. Com isso, a jovem feiticeira tornava-se atraente porque assim exigia o prestígio da profissão. O resultado eram mulheres pseudo bonitas, com frios olhos zangados. Mulheres incapazes de esquecer que sua feiura foi encoberta por uma máscara mágica, para, não para que elas pudessem sentir-se mais felizes, mas exclusivamente por assim exigir o prestígio de sua profissão. Decididamente, Geralt não conseguia compreender Cheyadam. Seus olhos de bruxo registravam detalhes demais. — Não, Shraddhan. Respondeu a pergunta. Não posso negar esse fato e agradeço-lhe a advertência. Mas nesse caso se trata única e exclusivamente de Jasker. Ele sofreu ao meu lado, em minha presença. Não consegui salvá-lo. Não soube ajudá-lo. Eu estaria disposto a me sentar com a bunda desnuda sobre um escorpião se alguém me assegurasse que isso o salvaria. — E é por esse motivo que você tem que se precaver. — Sorriu misteriosamente o elfo. Porque Yennefer sabe disso e gosta de tirar proveito de tal conhecimento. Não confie nela, Geralt. Ela é perigosa. Geralt não respondeu. Uma porta rangeu no andar superior e Yennefer apareceu no topo das escadas. Bruxo falou. Você poderia vir aqui por um momento? Obviamente. A feiticeira apoiou-se na porta de um dos dos pobremente mobiliados quartos no qual acomodaram o um trovador. Geralt aproximou-se dela, observado, observador e calado. Notou que seu ombro esquerdo era levemente mais alto que o direito, que seu nariz era um bocadinho comprido demais, que seus lábios aparentavam ser excessivamente finos, que seu queixo parecia um tiquinho recuado demais, que suas sobrancelhas não eram suficientemente regulares, que seus olhos notava detalhes demais totalmente sem necessidade. Como está Jessica? Você está pondo em dúvidas as minhas capacidades? O bruxo continuou a observá-la. Tinha o corpo de uma jovem de 20 anos, embora ele preferisse não tentar adivinhar sua verdadeira idade. Movia-se com graça natural. Não, não era possível adivinhar como ela fora antes, o que nela fora corrigido. Parou de pensar nisso não fazia o menor sentido. Seu talentoso companheiro vai ficar bom, disse a feiticeira, e vai recuperar suas capacidades vocais. Você tem minha gratidão, Enfer. Ela sorriu. Você terá a oportunidade de demonstrá-la. Posso entrar para ver como ele está? E Enfer ficou calada por um momento, enquanto para ele, com... olhando para ele com um sorriso estranho e tamborilando os dedos na alisar da porta. É lógico que pode. Entre. O medalhão no pescoço do bruxo começou a vibrar violentamente. No ponto central do assoalho encontrava-se uma esfera de vidro do tamanho de uma pequena melancia, emitindo feixes de luz leitosa. A esfera marcava o centro de uma cuidadosamente traçada estrela de nove pontas, cujos vértices tocavam as paredes do aposento. No interior da estrela havia um pentagrama pintado com tinta vermelha. As pontas do pentagrama eram marcadas com velas negras, enfiadas em cachiçais de formato estranho. Outras velas negras ardiam junto da cabeceira da cama na qual jazia, jazia Jasker, coberto com peles de cabra. O poeta respirava tranquilamente, não gemia nem delirava, e a expressão de dor em seu rosto fora substituída por um sorriso idiota, mas cheio de felicidade. Ele está dormindo, disse Yennefer, e sonhando. Geralt olhou para as figuras desenhadas no chão. Podia sentir a magia nelas oculta, mas sabia que se tratava de uma magia adormecida, ainda não desperta. Embora lhe viesse a mente e a respiração de um leão ressonando, também era possível imaginar como seria seu rugido. O que é isto, Jennifer? Uma armadilha. Para quem? — Por enquanto, para você! — respondeu a feiticeira, girando a chave na fechadura e fazendo-a desaparecer. — Vejo que fui pego! — observou friamente o bruxo. — O que vai acontecer agora? Você vai atentar contra a minha virtude? — Não se vanglorie! — respondeu Yennefer, sentando na beira da cama. Jasker, sorrindo como um cretino, soltou um leve gemido. Não havia dúvida... De que era de prazer O que se passa aqui, Jennifer? Se isto é um jogo Então desconheço as regras Você deve estar lembrado Que eu lhe disse que sempre consigo o que desejo Pois acontece que desejo algo que está em seu poder Em poder de Jasker Vou tirá-lo dele E nos separaremos Não precisa ficar preocupado nada de mal acontecerá a ele. Esses sinais mágicos que você montou no chão, interrompeu a Geralt, servem para evocar demônios. E sempre que demônios são evocados, alguém acaba se dando mal. Não permitirei que isso aconteça. Nenhum só fio de cabelo cairá de sua cabeça, continuou a feiticeira, sem dar a menor importância às palavras do Bruce. Sua voz ficará ainda mais linda e ele estará contente. Diria até que feliz. Aliás, nós todos ficaremos felizes e nos separaremos sem mágoas ou ressentimentos. — Ah, Virgínia! — sussurrou Jasker, sem os olhos. — Como são lindos seus seios, mais delicados do que penas de cisne, Virgínia! — Ele enlouqueceu. Está delirando. — Está dormindo. — sorriu Yennefer seus desejos se realizam em seus sonhos. Sondei o cérebro dele até o âmago, não achei muita coisa, algumas sacanagens, um outro devaneio e muita poesia, mas não vamos perder tempo com isso. O selo com o qual estava tampado o recipiente com o gênio Garrot, sei que ele não está com o trovador e sim com você. Passe para cá, por favor. Para que você precisa do selo? Deixe-me ver. Qual seria a melhor maneira de responder essa pergunta? Sorriu a feiticeira ameaçadoramente. Talvez a seguinte. Que porra você tem a ver com isso? Ficou satisfeito com a minha resposta? Não. Respondeu Geralt, também dando um sorriso desagradável. Não fiquei. Mas não se recrimine por isso, Yennefer. Porque é muito difícil me satisfazer. Até agora, somente pessoas acima da média conseguiram isso. É uma pena? Se é assim, continuará insatisfeito e só você sairá perdendo com isso. Por favor, o selo, não adote áreas que não combinam com seu tipo físico. Caso ainda não tenha percebido, saiba que já teve início a forma pela qual você demonstrará sua gratidão. O selo é a primeira prestação do preço que terá de pagar pela recuperação da voz do cantor. Vejo que você dividiu o preço em várias prestações, falou gelidamente Gerald. Que seja. Já deveria ter esperado por isso, em nome surpreendido. Mas que seja uma negociação honesta, Jennifer. Fui eu quem comprou sua ajuda, e serei, eu, serei eu quem a pagará. Os lábios da feiticeira se contorceram no sorriso, mas seus olhos permaneceram frios. — Quanto a isso, meu caro bruxo, você não deveria ter dúvida alguma. — Eu, repetiu ele, e não Jaskier, vou levá-lo daqui para um lugar seguro. E assim que tiver feito isso, retornarei para pagar a segunda prestação e as seguintes. — Porque, no que se refere à primeira... Geralt enfiou a mão no bolso e retirou dele o selo de bronze com a estrela e a cruz quebrada gravadas na superfície. — Por favor, pegue-o. Não como uma prestação, mas como um sinal de gratidão por ter, embora não sem interesse, Se ocupado dele mais gentilmente do que teria feito a maior parte dos membros de sua confraria. Recebo-o como prova de boa vontade, que deveria convencê-la de que retornarei — Para completar o pagamento, assim que assegurar o bem-estar de meu amigo. — Não notei o escorpião escondido no meio das flores, Yennefer. Estou disposto a pagar por minha desatenção. — Que belo discurso! — disse a feiticeira, cruzando os braços sobre o peito. — Comovente patético. É uma pena que não serviu para nada. Preciso de Jasker. — E ele terá de permanecer aqui. — Uma vez, ele já esteve próximo daquilo que você pretende evocar para cá — falou Geralt, apontando para os desenhos no chão. — Quando você tiver concluído sua obra e fizer o gênio aparecer, tenho certeza de que, apesar de suas promessas, Jasker voltará a sofrer, provavelmente ainda mais do que antes. — Pois tudo o que interessa é ele ser preso na garrafa, não é verdade? — Você pretende dominá-lo e obrigá-lo a ficar a seu serviço. Estou certo? Não precisa responder. Sei que isso não deveria me interessar merda nenhuma. Por mim, você pode fazer o que quiser, evocar até dez demônios, se esse for seu desejo. Mas sem Jaskier. Se você colocar Jaskier em risco, a negociação deixará de ser honesta, Yennefer. E nesse caso, você não poderá exigir um pagamento. Não permitirei. De repente, Geralt interrompeu seu discurso. — Estava curiosa para saber quando você perceberia. Debochou a feiticeira. O bruxo re retezou os músculos com toda a força de que era capaz, a ponto de sentir dor nas mandíbulas. Seu esforço foi em vão. Estava tão paralisado quanto uma estátua de pedra, um poste enfiado na terra. Não conseguia mexer sequer um dedo do pé. — Eu sabia de sua capacidade de desviar um encanto lançado diretamente sobre você. Falou Yennefer também sabia que você, antes de tomar qualquer atitude, se esforçaria para me impressionar com sua eloquência. Enquanto dagarelava, o encanto ficou o encanto ficou suspenso sobre sua cabeça e foi agindo, minando lentamente. Agora você só pode falar, mas não precisa mais me impressionar. Sei que você é eloquente e qualquer esforço sem seu em reforçar essa impressão somente a prejudicará. Shredan, babuceou Geralt, lutando contra a paralisia mágica. — Shredan desconfiará do que você está aprontando, e logo se dará conta disso. — Por que ele não confia em você, Yennefer? Nunca confiou. A feiticeira fez um amplo gesto com a mão. As paredes do aposento se turvaram e adquiriram uma textura uniforme e opaca. Sumiu a porta, sumiram as janelas, sumiram até as empoeiradas cortinas e os quadros cobertos de cocô de moscas. E o que vai acontecer quando o Shredden finalmente se der conta disso? Vai sair correndo em busca de ajuda? Ninguém poderá atravessar a barreira que esta instalei. Mas Shredden não vai a lugar algum e não fará nada que possa me ferir. Não, não se trata de feitiçaria. Eu não fiz nada nesse sentido, é pura questão de química. O cretino apaixonou-se por mim. Você não sabia disso? Pois imagine que ele chegou a cogitar a desafiar Boo para um duelo. Já viu algo assim? Um elfo silmento É um acontecimento extremamente raro. Geralt, não foi à toa que escolhi esta casa. Bill, Berunt, Shredden, Erdil, Jasker... Efetivamente, você persegue seu objetivo de maneira direta. Mas a mim, Yennefer, você não vai usar. Pois sabe que eu vou. E Como? A feiticeira ergueu-se da cama e se aproximou, evitando cuidadosamente os sinais e símbolos marcados no chão. Disse-lhe que você era meu devedor por eu ter curado o poeta. Trata-se de uma bobagem, um pequeno favorzinho. Depois de concluir o que pretendo fazer aqui, vou sumir imediatamente de Hind. Só que tenho necessidade de algumas contas para ajustar. Prometi certas coisas a algumas pessoas, e sempre cumpro minhas promessas. No entanto... Como não terei tempo de fazer isso pessoalmente, você fará para mim. te lutava, lutava com todas as forças, em vão. Não fique se agitando tanto, meu bruxinho. A feiticeira sorriu de forma mordaz. Não vai adiantar. Você tem grande força de vontade e bastante resistência, magia. Mas não está em condições de lutar contra mim, nem contra meus feitiços. E não represente uma comédia. Não tente me fascinar com sua firme soberba virilidade. Você é um machão soberbo somente em sua imaginação. Para salvar seu amigo, você teria feito tudo o que eu quisesse, mesmo sem feitiço algum. Pagaria qualquer preço, lamberia minhas botas e talvez até algo mais, se eu quisesse inesperadamente me divertir um pouco. Gerald permaneceu calado e Enfer parou diante dele sorrindo e brincando com a estrela de obsidiana cravejada de brilhantes presa na fita de veludo. Já no quarto de dormir de Bill, continuou: Bastou apenas uma breve troca de palavras para eu saber exatamente como você é. Em que moeda co cobra cobrar pelos meus serviços? Minhas contas em Rhine poderiam ser acertadas por qualquer um, até por Sheridan. Mas eu quero que você faça isso, porque tem de pagar por muitas coisas pela falsa soberba pelo olhar frio pelos olhos captando os mínimos detalhes pelo rosto impassível como se fosse de pedra pelo tom sarcástico por ter a ousadia de achar que poderia ficar cara a cara com Yennefer de Vangenberg e considerá-lo uma feiticeira cheia de auto-adoração e arrogância enquanto arregalava os olhos para seus seios ensaboados por tudo isso Pague, Geralt de Rivia. Agarrou os cabelos dele com ambas as mãos e beijou-o ardorosamente na boca, sugando-a como um vampiro. O medalhão no pescoço do bruxo agitou-se, dando a impressão de que sua corrente se encurtava apertando-o como se fosse um garrote. Algo brilhou dentro de sua cabeça. Seus ouvidos passaram a zonir terrivelmente. Deixou de ver os olhos cor de violeta da feiticeira. E tudo mergulhou na escuridão Estava ajoelhado E Enfer dizia-lhe algo Numa voz calma e macia Você vai se lembrar Sim, nobre dama Era sua própria voz Então Vai, cumpra minhas ordens A vossas ordens, nobre dama Pode beijar minha mão Muito obrigado Nobre-dama. Sentiu que se aproximava dela de joelhos. Em sua cabeça zumbiam dez mil abelhas. A mão de Yennefer cheirava a lilás e groselha. Lilás e groselha. Lilás e groselha. Brilho. Escuridão. Balaustrada, Escadas. O rosto de Shreddan. Geralt. O que você tem, Jarots? Aonde vai? Preciso. Só para a voz. Tenho de. Ir. Pelos deuses, veja os olhos dele. O rosto de Vladimir, contorcido de pavor. O rosto de Erdio e a voz de Shvedan. Não, Erdio não. Não toque nele nem tente detê-lo. Saia da frente, Erdio. deixe passar. O cheiro de lilás e groselha Lilás e groselha A porta Uma explosão de luz solar Calor Ar abafado Cheiro de lilás e groselha Acho que vai chover Pensou E este foi seu último pensamento lúcido Escuridão Um odor Odor? Não Um cheiro nauseabundo, o fedor de urina, feno apodrecido e farrapos umedecidos. O cheiro de uma tocha fumegante enfiada no suporte de ferro preso a uma parede de pedras irregulares. Uma sombra no chão coberto de palha. A sombra de uma grade. O bruxo praguejou. Finalmente ouviu uma voz sentindo alguém erguê-lo do chão e apoiá-lo contra uma parede úmida. Já estava ficando preocupado com sua demora em recuperar os sentidos. Shriadan? Onde? Que merda! Minha cabeça parece que vai estourar. Onde estamos? Onde você acha? Geralt passou a mão pelo rosto e olhou em volta. Sentados contra a parede oposta estavam três maltrapilhos. Não podia enxergá-los direito, pois se encontravam no local mais distante da tocha, quase imersos na escuridão. Algo que parecia uma pilha de farrapos estava agachada aos pés da grade que o separava do iluminado corredor. Tratava-se de um magrinho velhote com o um nariz que lembrava o pico de uma cegonha. O comprimento de seus cabelos e o estado de suas roupas eram um, um claro indício de que ele não estava ali, Havia apenas alguns dias. Trancaram-nos numa masmorra, constatou o bruxo e soltou Fico feliz, disse o elfo, por ver que você recuperou sua habilidade de chegar a conclusões lógicas. Que droga! E quanto a Jasker? Há quanto tempo estamos aqui? Quanto tempo passou o desde... Não sei. — Assim como você, estava desacordado quando me atiraram aqui — respondeu Shraddan, ajeitando-se melhor sobre o feno. — Mas por que você quer saber? Isso tem alguma importância? — Tem, muita. — Yennefer e Jaskier. — Jaskier está lá, com ela, e ela planeja — Ei, vocês aí, há quanto tempo fomos trazidos para cá? Os maltrapilhos ficaram murmurando de si, mas nenhum deles respondeu. — Vocês são surdos? Garoto cuspiu, mas não conseguiu livrar-se do gosto metálico na boca. — Que horas são? — É dia ou noite. Suponho que vocês sabem a que horas lhe trazem comida. Os maltrapilhos voltaram a conferenciar. Depois pigarrearam. — Distintos senhores — falou finalmente um deles. — Pedimos humildemente que nos deixem em paz e não falem conosco. Somos ladrões decentes, não políticos Nunca participamos de atentados contra autoridades Apenas roubávamos Assim, disse outro Vocês têm seu cantinho e nós temos o nosso E vamos deixar as coisas desse jeito Cada um cuidando do seu Shredden buffou O buruxo guspiu É assim que tem que ser balbuciou o cabeludo velhinho de nariz comprido. Numa prisão cada um deve ter seu cantinho e se juntar à sua turma. E quanto a você, vovô? Indagou o elfo zombeteiro. Você se junta a eles ou a nós? A qual turma você julga pertencer? A nenhuma das duas, respondeu o ancião com orgulho. Porque sou inocente. Harold voltou a cuspir. Shredden. Chamou. Massageando as templas. Essa história do atentado é verdadeira? Sim. Você não se lembra de nada? Saí para a rua. As pessoas ficaram me encarando. Depois... Depois havia uma loja... — Uma casa de penhores — sussurrou o elfo. — Você entrou nela e, sem dizer uma palavra, deu um murro nos dentes do dono. — Com força! — A bem da verdade, com muita força. O bruxo conteve um palavrão. — O penhorista caiu — continuou Shraddan, falando baixo. E você ficou lhe dando vários chutes em seus lugares sensíveis. Um dos empregados da casa chegou para socorrer o patrão. Você o atirou através da vitrina, diretamente para o meio da rua. Temo que a coisa não terminou por aí. Grunhiu Geralt. Seu temor é mais do que fundamentado. Você saiu da casa de penhores e foi marchando pelo meio da rua, esbarrando nos trauseuntes e berrando algumas bobagens sobre a honra de uma dama. A essa altura, já havia uma pequena multidão seguindo seus passos, no meio da qual estávamos eu, Edil e Vratmer. Foi quando você parou na frente da casa do farmacêutico, Lourorino, entrou e logo reapareceu na rua, puxando pela perna. Aí você se virou para a multidão e pronunciou uma espécie de discurso tipo de discurso resumindo você disse que um homem de respeito jamais deveria chamar de puta nem mesmo uma prostituta profissional, porque era uma expressão chula e ofensiva já usar o termo para se referir a uma mulher com quem jamais fornicou e a quem nunca deu dinheiro por isso, era uma coisa de fedelhos e definitivamente digna de castigo, tal castigo você anunciou aos quatro ventos seria aplicado no local e era perfeitamente adequado um fedelho. Você prendeu a cabeça do farmacêutico entre seus joelhos, arriou as calças dele e aplicou a ele uma sova na bunda com o cinto. Continue, Schrader. Continue. Não me poupe. Você ficou malhando o traseiro de lourourino sem pena e sem descanso. Enquanto ele rava, gritava, chorava, evocava a ajuda de deuses e homens, implorava por misericórdia, chegando até a prometer que ia se corrigir. Mas você deu a impressão de não acreditar na promessa. Foi quando surgiram os bandidos armados que, aqui em Hinde, são chamados de guardas. E foi então que eu desacatei as autoridades. Atalhou o Geralt. De modo algum? Você já ouviu a feito muito antes. Tanto o Penhorista como o Lourorino são membros do Conselho Municipal. Certamente lhe interessa saber que ambos faziam de tudo para expulsar a Ienefé da cidade. Não só propunham e votaram para isso nas reuniões do Conselho, como também falavam mal dela pelas tabernas, espalhando as mais vulgares e intrigas a seu respeito. Já tinha me dado conta disso há bastante tempo, mas continuei. Você parou seu relato na chegada dos guardas municipais. Foram eles que me atiraram nessa masmorra. Bem que tentaram. Ah, Geralt, você não imagina que espetáculo você proporcionou. É praticamente impossível descrever o que você fez. Eles tinham espadas, açoites, porretes, machadinhas e você apenas uma bengala com castão, que havia arrancado de um janota e... Quando todos já estavam caídos, você seguiu adiante. A maior parte de nós sabia onde você pretendia ir. Também gostaria de saber. Você estava indo para o templo, porque o sacerdote Crapp, também membro do conselho, dedicou muito espaço a Yennefer em seus sermões. Aliás, você não fez esforço algum para ocultar o que pensava dele. Prometeu ensiná-lo como deve ser respeitado o belo sexo. Quando se referia a ele, você propositadamente evitava pronunciar seu título oficial, substituindo-o por outras descrições, para o gáudio da criançada que seguia seus passos. — Ah, murmurou Geralt, quer dizer que acabei ainda blasfemando. E o que mais? Profanei o templo? — Não, você não conseguiu entrar nele. Diante do templo já havia um batalhão inteiro da Guarda Municipal, armado com tudo que havia no arsenal, exceto talvez a catapulta. Parecia que iam massacrá-lo, mas você nem se aproximou deles. Levou repentinamente as mãos à cabeça e... desmaiou. Não precisa dizer mais nada. Mas o que não consigo compreender, Sheridan, é como você veio parar nesta masmorra comigo. Quando desmaiou, alguns guardas correram até você para perfurá-lo com as lanças. Fui defendê-lo e me golpearam com uma massa na cabeça. Recuperei os sentidos aqui, neste buraco. Não tenho dúvidas de que serei acusado de ter participado de um complô anti-humano. Já que estamos falando de acusações, o bruxo ranchei os dentes. O que você acha de que nos espera? — Se Neville, o prefeito, conseguir retornar tempo à capital, respondeu Shredden, quem sabe. — Eu conheço. No entanto, se não conseguir, a sentença será dada pelos conselheiros, entre os quais, obviamente, estarão Lourorino e o Penhorista. E isso significará. O elfo fez um curto gesto junto do pescoço, que apesar da penumbra reinante no recinto, não deixava muita margem a dúvidas. O bruxo manteve-se em silêncio. Os ladrões ficaram murmurando baixinho entre si. O pseudo-inocente velhinho parecia estar dormindo. — Que beleza! Falou Geralt finalmente, soltando um palavrão em seguida. — Não só estou condenado à forca, como ainda me pesa na consciência que serei a causa de sua morte, Cheadam. E certamente a de Jasker. — Não, não me interrompa. Sei que tudo o que se passou foi uma travessura de Yennefer. Mas o verdadeiro culpado sou eu. Fui vítima de minha própria estupidez. Ela me enrolou direitinho. Transformou-me num bajoujo, como costumam dizer os anões. Hum, murmurou o elfo. Sem tirar nem pôr. Eu bem que o alertei sobre ela. Que droga. Alertei você. E, no entanto, eu mesmo agi como, com perdão da palavra, um babaca. Você está triste por se sentir responsável pelo fato de eu me encontrar aqui. Porém, a realidade é exatamente o oposto. É você que está aqui por minha culpa. Eu poderia tê-lo detido na rua, segurado, não permitido, mas não fiz nada disso. E sabe por quê? Porque fiquei com medo de que assim que passasse o feitiço que ela lançou sobre você, você voltaria. Ele faria algum mal. Perdoe-me. Eu perdoo do fundo do coração porque você não tem a menor ideia de quão poderoso foi aquele feitiço. Eu, meu caro elfo, consigo quebrar um encanto normal em questão de minutos se não desmaio diante dele. Você jamais teria condições de quebrar o feitiço lançado por Yennefer. E quanto à possibilidade de você me deter na rua, acho que teríamos alguns problemas. Não se esqueça do que aconteceu com os guardas. Como já lhe disse, não pensei em você, mas nela... Shraddram... — Sim. — Você é... Uh, — Você é... Uh... — Não gosto de palavras pomposas. Interrompeu o elfo. — Digamos que estou profundamente fascinado por ela. — Não lhe espanta o fato de ser possível ter fascínio por alguém como ela? Geralt cerrou os olhos para trazer a imagem à memória. Uma imagem que, inexplicavelmente também o fascinava. — Não, Shredderon. — Respondeu Geralt. — Não me espanta. Ouviu-se o som de passos pesados e de um rangido metálico. A cela foi preenchida pelas sombras de quatro guardas. Uma chave girou na fechadura. O inocente velhinho afastou-se rapidamente da grade, juntando seus criminosos. — Já? — Espantou-se o elfo. — Pensei que erguer um cadafalso levaria mais tempo um dos guardas, um sujeito calvo como um joelho e com o rosto coberto por uma barba selvagem, apontou para o bruxo. é este, falou curto e grosso. Dois outros guardas agarraram Geralt brutalmente e encostaram-no contra a parede. Os ladrões se encolheram num canto, enquanto o narigudo velhote se escondia debaixo da camada de feno. Shaddan, que se se mas voltou a se sentar diante da ponta de uma curta espada encostada em seu peito. O guarda careca plantou-se na frente do bruxo, do bruxo, arregaçou as mangas e massageou o pulso. O conselheiro Llororino disse, — Mandou perguntar se você está se sentindo bem em nossa prisão. Falta lhe algo? Não está frio demais? Geralt se achou inútil responder. — Também não podia dar um chute no careca porque os guardas que o seguravam pelos braços pisavam em seu, seus pés, com as pesadas botinas. O careca tomou um impulso e desferiu um soco no estômago do bruxo. De nada lhe adiantou retesar re re os músculos do abdômen. Recuperando o fôlego, ficou olhando a fivela de seu cinturão, até os guardas voltarem a endireitá-lo. — Tem certeza que não precisa de nada? tornou a perguntar o careca fedendo a cebola e dentes podres. O senhor conselheiro vai ficar feliz em saber que você não tem queixa alguma. O golpe seguinte foi desferido no mesmo lugar. O bruxo engasgou, e só não vomitou porque não havia o que vomitar. O careca virou-se de lado e trocou de braço. Pã! Geralt de novo contemplou a fivela de seu cinturão. Embora aquilo lhe parecesse estranho, logo acima da fivela não havia um buraco pelo qual ele pudesse enxergar a parede. E então? O careca afastou-se um pouco, evidentemente com o intuito de ter mais espaço para tomar impulso. O conselheiro lororino mandou perguntar se você não tem desejo algum. Por que você não responde? Ficou com a língua presa? Já vou soltá-la. Pã! Ainda dessa vez, Geralt não desmaiou, mas precisava, pois estava preocupado com seus órgãos internos. Para isso, ele teria de forçar o careca O guarda reganhou os dentes e massageou mais uma vez o punho. E então? Nenhum desejo? Somente um, gaguejou o bruxo, erguendo a cabeça com dificuldade. — Que você exploda, seu filho da puta! O careca arranjou os dentes, recuou, tomou o um impulso e, de acordo com o plano de Geralt, mirou sua cabeça. O golpe, porém, não foi desferido. O guarda grugulejou como um peru, ficou com o rosto todo vermelho, agarrou a barriga com ambas as mãos, urrou de dor e explodiu. Francamente, não tenho a mais vaga ideia do que fazer com vocês. O escurecido céu por trás da janela foi cortado pela cegante luz de um relâmpago, logo seguido pelo potente estrondo de trovão. O temporal adquiria cada vez mais força, e espessas nuvens deslizavam sobre Hinge. Geralt e Shraddon, sentados num banco sob uma enorme tapeçaria representando o profeta Lebioda pastoreando ovelhas, permaneciam calados e com a cabeça humildemente abaixada. O prefeito neveu andava em círculos pelo aposento, bufando e afando de raiva. — Seus malditos feiticeiros de merda! — exclamou de repente. — Vocês implicaram com minha cidade? Será que não existem outras cidades no mundo? O elfo e o bruxo continuaram em silêncio. — Fazer uma coisa dessas? — engasgou o prefeito. Transformar o carcereiro numa poupa numa papa vermelha, como um tomate, isso é desumano. Desumano e ímpio, acrescentou o sacerdote Krap, presente na sala de despachos da prefeitura. É tão desumano que qualquer imbecil seria capaz de adivinhar quem está por trás disso. Sim, senhor prefeito, ambos conhecemos Shradron há muito tempo. E esse aí, passando por bruxo, não disporia de força suficiente para fazer tal coisa com o carcereiro. Isso tudo é obra de Yennefer, aquela feiticeira amaldiçoada pelos deuses. Do outro lado da janela, como confirmando as palavras do sacerdote, ecoou o estrondo de outro trovão. É ela, ninguém mais. Continuou Crabbe. Não pode haver dúvida alguma. Quem, a não seria Yennefer, gostaria de se vingar do no conselheiro Lororino? <risos> — Gargalhou o prefeito. — Eis uma coisa que não me deixou chateado. Lourorino conspirava contra mim. De olho no carro que eu ocupo. E agora duvido que ele encontre qualquer apoio do povo. As pessoas não vão se esquecer tão cedo da surra de cinto que ele levou na bunda. — Só faltava o senhor aplaudir esse crime, senhor Neville. — Disse Crap, franzido no cenho. Devo lembrar-lhe que... Se eu não tivesse lançado o um exorcismo do bruxo, ele teria erguido a mão contra mim e contra a majestade do templo. Porque o senhor também andou falando coisas horríveis sobre ela em seus sermões. Até Barrand se queixou do senhor. Mas fatos são fatos. Ouviram seus carnales? O prefeito voltou a dirigir-se a Geralt e Shredden. Não há nada que possa desculpá-los. Não tenho a mínima intenção de tolerar esse tipo de coisa. Portanto, comecem logo a desembuchar tudo o que podem ter em sua defesa. Do contrário, juro por todas as relíquias que porei vocês dois para dançar de uma forma que não se esquecerão até o fim de seus dias. Desembuchem logo, descrevendo tudo, como num confessionário. schweden soltou um profundo suspiro e olhou para o bruxo de maneira significativa e suplicante. Geralt também suspirou, pegarriou e contou tudo. — Quase tudo. Duma Durma-se com um barulho desses, disse o sacerdote após um momento de silêncio. — Um gênio liberado do cativeiro, uma feiticeira com planos nefastos para ele. — Isso pode acabar mal, muito mal. — O que é um gênio? — Indagou Neville. — E que tipo de planos para ele pode ter Yennefer? — Os feiticeiros, explicou Crapy. Atraem seu poder e sua força da natureza. Para ser mais preciso, dos chamados quatro elementos ou primordiais, popularmente conhecidos como forças da natureza, água, ar, fogo e terra. Cada um desses elementos tem a própria dimensão, que no jargão dos feiticeiros é denominada planura. Assim, temos a planura da água, a planura do fogo e assim por diante. Essas dimensões inacessíveis para nós são habitadas por seres chamados gênios. Chamados assim nas lendas. Cortou o bruxo. Porque pelo que sei... Não interrompa. Repreendeu o crap. O fato de você saber pouco ficou evidente durante seu relato. Portanto, cale a boca e ouça o que os mais sábios do que você tem a dizer. Voltando aos gênios há quatro espécies deles, assim como são quatro as planuras. existem os dini, que são seres do ar, os merids, ligados ao elemento da água, os ifritas, que são gênios do fogo, e os daus, gênios da terra. vá com calma, crap, falou neville. não estamos numa escola do templo, portanto pare de nos ensinar. Seja breve e diga logo, o que ianfer quer daquele daquele gênio? Um gênio desse, senhor prefeito, é uma concentração viva de energia mágica. O feiticeiro que tiver um gênio à sua disposição poderá dirigir toda aquela energia na forma de um encanto. Ele não precisará mais se empenhar para extrair a força da natureza. O gênio fará tal trabalho em seu lugar. Aí, o poder de tal feiticeiro se tornará gigantesco, diria até Onipotente. Pois nunca ouvi falar de mágicos que tudo podem, observou Neville. Ao contrário, na maior parte dos casos, seu poder é claramente exagerado. Ora não podem isso, ora aquilo. O feiticeiro Stammerford interrompeu o sacerdote, voltando a adquirir o tom, a pose e a expressão de um professor universitário. Chegou a mover uma montanha só porque ela tapava a visão de sua torre. Ninguém, nem antes nem depois, conseguiu algo semelhante. E isso porque, como se comentava à época, ele tinha um Dao, um gênio da terra, a seu serviço. Há registros de impressionantes feitos de outros magos. Ondas gigantescas e chuvas torrenciais, obviamente obras de Merids, colunas de fogo, incêndios e explosões fruto de ações de fritas. é de moinhos de vento, furacões, vôo sobre a terra. Marmurou Gertrude. Geoffrey Monk. Correto? Vejo que você sabe alguma coisa. Crapp olhou para ele de maneira mais gentil. Dizem que o velho Monk acharam um meio de forçar os gênis, os gênios do ar, a servi-lo. Segundo os boatos, ele mantinha vários deles dentro de garrafas, usando-os à medida que deles precisava. Três desejos de cada gênio. Porque o gênio, meus senhores, cumpre apenas três desejos. Depois, fica livre e foge para sua dimensão. Só que aquele na beira do rio não cumpriu desejo algum, afirmou Geralt categórico. Atirou-se imediatamente na garganta de Jasker. Os gênios, disse Crap, são seres maliciosos e perversos. Não gostam de pessoas que os enfiam em garrafas e mandam mover montanhas. Fazem de tudo para impedir que os desejos sejam pronunciados e os cumprem de maneira difícil de controlar ou prever. De vez em quando, literalmente. Assim é fundamental estar muito atento ao que lhes diz. Já para subjugá-los é preciso ter vontade férrea. Nervos de aço, poderosa força e diversas aptidões. Pelo que você nos contou, ficou claro que suas aptidões, meu caro bruxo, não foram suficientes. Não foram para domá lo concordou Geralt. Mas eu consegui expulsá-lo, e ele fugiu com tal ímpedo que o vento chegou ao ivar. Isso é algo que não pode ser desprezado, embora Yennefer tenha ridiculariz ridicularizado meu exorcismo. E como foi esse racismo? Repita-o. O bruxo repetiu, palavra por palavra. O quê? O rosto do sacerdote ficou primeiro pálido, depois vermelho, e por fim roxo. Como você ousa? Você está zombando de mim? Queira-me perdoar, balbuciou Gerard. A verdade é que eu... Eu não sei o significado daquelas palavras. Então não repita o que não sabe... Nem posso imaginar onde você aprendeu expressões tão vulgares. Chega de lero-lero, falou o prefeito, fazendo um gesto desagrado com a mão. Estamos perdendo tempo. Já sabemos para que a feiticeira quer esse gênio. Mas você, crap, disse que isso pode acabar mal. Por quê? O que eu tenho a ver com isso? Que ela pegue esse tal gênio e vá com ele pro o diabo. Eu penso... Não se soube o que Neville pensou naquele momento, mesmo se não, se não se tratava de uma fanfarronada. Ao lado da tapeçaria com o profeta Lebioda, surgiu de súbito um quadrado luminoso. Algo brilhou repentinamente, e no instante seguinte, pousou no centro da sala de despacho da prefeitura. Jasker Inocente, gritou o poeta com voz pura, bela e sonora sentado, no chão e olhando em volta com um olhar vago inocente, o bruxo é inocente desejo que acreditem em mim Jaskier surpreendeu-se Geralt detendo o que estava se preparando para fazer um exorcismo ou talvez até um feitiço como veio parar aqui? e quem é esse aí? Neville com todos os diabos se vocês não pararem com esses feitiços juro que não vou me responsabilizar por meus atos já disse mil vezes que é proibido praticar feitiçaria em hindi primeiro, é preciso fazer um requerimento por escrito, depois pagar as estampilhas e o imposto mas espere um momento esse sujeito não é aquele cantor refém da feiticeira? Jasker repetiu Garrett abraçando o poeta como veio parar aqui? não sei confessou o bardo, confuso e preocupado Para ser sincero, não tenho muita consciência do que se passou comigo, não. Lembro-me de poucas coisas, e não sei ao certo o que aconteceu de fato, e, e o que foi um pesadelo. Recordo-me de uma atraente morena de olhos fogosos. — Deixe de lado as morenas — interrompeu rudimente Neville. — Vamos falar de coisas sérias, meu caro. — Você gritou que o bruxo é inocente. — Como devo interpretar isso? Que louro abaixou as calças no meio da rua e bateu na própria bunda? Porque se o bruxo é inocente, apenas poderia ter sido isso. A não ser que tenha havido uma alucinação coletiva. Não sei nada de bundas nem de alucinações. Falou altivamente de Asker, Nem de narizes de louro. Minha última lembrança é de uma mulher elegante trajando um vestido preto e branco de muito bom gosto. Ela me atirou brutalmente num buraco iluminado. Dê certo um portal mágico. Antes, porém, ordenou-me, de modo claro e categórico, que ao chegar ao meu destino, eu imediatamente fizesse a seguinte declaração. Meu desejo é que acreditem que o bruxo não tem culpa alguma em tudo o que aconteceu. É este, e não qualquer outro, meu desejo. O que acabo de fazer literalmente. É óbvio que lhe perguntei de que se tratava e para que era preciso fazer tudo isso. A morena não me deixou terminar de falar. Passou-me uma descompostura, agarrou-me pelo cangote e atirou-me no portal. Isso é tudo. E agora... Jasca endiretou-se, sacudiu o pó do casaco, ajeitou o colarinho e o belo, embora sujo, peitilho de sua camisa peço aos senhores que me digam como se chama e onde fica o melhor albergue da cidade. Aqui não temos albergue de segunda categoria. Falou lentamente Neville. Mas, antes de poder certificar disso, você terá a oportunidade de ver de perto a melhor masmorra da cidade. Você e seus dois companheiros. Lembro-lhes, seus pilantras, de que Ainda não estão em liberdade Olhem para eles Um conta histórias sem perna em cabeça Outro pula de dentro de uma parede grita sobre inocência e deseja Isso mesmo, deseja Que acreditem nele Tenho desplante de desejar Pelos deuses Exclamou repentinamente o sacerdote Levando as mãos à careca Agora compreendo O desejo, o último desejo O que está se passando com você, Crap? Indagou o prefeito, franzindo-se. Está passando mal? O último desejo? Repetiu o sacerdote. Ela forçou o bardo a exteriorizar o terceiro e último desejo. Só é possível subjulgar um gênio depois de atendido esse desejo. Yennefer deve ter preparado uma armadilha mágica e conseguido prender o gênio antes de ele ter tido tempo de fugir para sua dimensão. Senhor Neville... Vai ser preciso. Do lado de fora, trovejou com tal força que as paredes vibraram. — Que droga! exclamou o prefeito, aproximando-se da janela. Foi bem perto. Tomara que não tenha atingido uma casa. Só me faltava ocorrer um incêndio. Pelos deuses! Olhem para a crap! O que é isso? Todos correram para a janela. — Mãezinha minha! berrou o diásquer. Tocando a garganta. É ele, aquele filho de macadela que quase me estrangulou. Um Jin, exclamou Crap um gênio do ar. Ele está sobre o albergo de Erdil, bem em cima do telhado. Ela pegou. O sacerdote inclinou-se tanto para fora da janela que quase caiu. Estão vendo a luz mágica? a feiticeira conseguiu prender o gênio em sua armadilha. te olhava em silêncio. Havia muitos anos, quando ainda era apenas um fedelho e estudava em Carmore, na sede dos bruxos, ele e sua colega Eskel apanharam um enorme zangão e o amarraram com um fio escozido de uma camisa um jarro sobre a mesa. Olhando para o fazia o pobre Zangão preso na linha, ambos se contorciam de rir, até serem flagrados por seu tutor, Vesemir, que lhes aplicou uma tremenda surra. O din sobre o telhado do albergo de Ergil comportava-se de maneira idêntica àquele Zangão. Erguia-se e abaixava-se, levantava-se de um salto e mergulhava para baixo, voava em círculos e zumbia furiosamente porque o gênio, assim como o zangão de Caio Morne, estava atado por contorcidas linhas de ofuscante luz multicolorida, envolvendo-o por completo e terminando no telhado. No entanto, o Din dispunha de mais opções do que o zangão amarrado ao jarro. O zangão não podia destruir os telhados da vizinhança, destroçar tetos de palha, derrubar chaminés, torrinhas e mansardas. O Din podia... E o fazia. Ele está destruindo a cidade, o Vulnero. Esse monstro está destruindo a minha cidade. Riu <risos> e o sacerdote. Pelo jeito, ela encontrou alguém a sua altura. Esse din é especialmente forte. Na verdade, é difícil saber quem pegou a quem. Se a feiticeira é o ou o Jim a feiticeira. Acho que isso vai acabar com o Jim reduzindo a feiticeira a pó. Com o que será feita a justiça. Estou cagando para a justiça, exclamou o prefeito, sem se importar com o fato de haver eleitores logo debaixo da janela. Holy crap. O que está acontecendo ali? Pânico, ruínas. Você não me falou nada disso, seu idiota careca. Ficou se exibindo, mostrando sua sabedoria, falando difícil, mas sobre o mais importante de tudo, nenhuma palavrinha. Por que não me disse que esse demônio bruxo Faça alguma coisa. Dê um jeito nesse diabo. Eu perdoo de todos os crimes, desde que... Não há o que fazer, senhor Neville, falou Crap, em tom ofendido. O senhor não prestou atenção ao que eu estava dizendo? Aliás, o senhor nunca presta atenção quando eu falo. O que temos aqui, repito, é um Jim extremamente poderoso. Do contrário, a feiticeira já o teria dominado. — Estou lhes dizendo que o feitiço dela logo vai diminuir, e o jeans a esmagará, e fugirá. — Aí teremos paz e sossego. — E enquanto isso, a cidade se transformará num monte de ruínas? — Vamos ter de aguardar, repetiu o sacerdote. — Mas não de braços cruzados. — Comece a agir e emitir ordem, seu prefeito. Que as pessoas saiam de casa e se preparem para apagar incêndios. — O que está acontecendo agora... É nada em comparação com o que vai acontecer quando Gena acabar com o feiticeiro. Guerard ergueu a cabeça, cruzou o olhar com Stradon e tomou uma decisão. Senhor Crap, não precisarei de sua ajuda. Traga-se do portal pelo qual Diasca chegou até aqui. O portal continua ligado à prefeitura. Não há mais nenhum sinal do portal. Respondeu friamente o sacerdote, apontando para a parede. — Veja por si mesmo. Um portal, mesmo quando invisível, sempre deixa um vestígio, que pode ser estabilizado com um feitiço. E é assim que pretendo atravessá-lo. — Você enlouqueceu? Mesmo que uma travessia dessas não o destroce em pedacinhos, o que pretende conseguir? Entrar no meio do ciclone? O que lhe pergunto é se o senhor pode lançar um feitiço para estabilizar o vestígio do portal. Um feitiço? O sacerdote erguei orgulhosamente a cabeça. Não sou feiticeiro. Não lanço feitiços. Meu poder deriva da fé e das orações. Pode ou não? Posso. Então comece a trabalhar, porque não temos muito tempo. Geralt, disse Jasker, você realmente perdeu o juízo? — Fique longe daquele estrangulador. — Peço que fique em silêncio — falou Crabbe. — Estou rezando. — Ao diabo com as suas rezas — berrou Neville. — Vou convocar a população. — É preciso agir. — Em vez de ficar parado e falar sem cessar. — Pelos deuses, que dia! O bruxo sentiu no tocar-lhe o braço. Virou-se. O Elf fixou profundamente os olhos nos de Geralt e então abaixou-os. Você está indo para lá porque acho que precisa, não é verdade? Geralt hesitou. Teve a impressão de que estava sentindo o cheiro de lilás e groselha. Acho que sim. Respondeu hesitante. Preciso. peço desculpas, Shredon. Não precisa se desculpar. Sei muito bem o que está sentindo. Duvido. Porque nem eu mesmo sei. O elfo sorriu mas não de alegria. É exatamente disso que se trata, Geralt. E disso e de nada mais. Crap endireitou-se e, um pro... e soltou um profundo suspiro. Pronto? Falou. Apontando com orgulho para um quase invisível contorno na parede. O portal, no entanto, não está firme e não permanecerá aberto muito tempo. Também não posso assegurar que esteja inteiro. Antes de adentrar, o senhor Bruxo, faça um exame de consciência. Posso abençoá-lo, mas para absolvê-lo dos seus pecados não haverá tempo suficiente, completou Geralt. Estou ciente disso, senhor Crap. Nunca há tempo para isso. Por favor, saia todos da sala. Se o portal explodir, romperá seus tímpanos. Eu permanecerei aqui, afirmou Crap. Assim que a porta se fechou atrás de Yask e de Shrade, Em seguida, fez um círculo com os braços em torno de si, criando uma pulsante aura protetora. — Estou fazendo isso só por garantia, disse, e se o portal explodir, tentarei arrancá-lo de lá, Sr. Bruges. — Quanto a meus chímpanos, não se preocupe. Ele se recompõe sozinhos. Geralt olhou com simpatia para o sacerdote, que sorriu e concluiu. — O senhor é um homem de muita coragem. Quer salvá-la, não é? Mas toda a sua coragem não lhe servirá para muita coisa. Os genies são seres muito vingativos. A feiticeira está perdida, e o senhor, se for para lá, também estará perdido. Faça um exame de consciência. Já fiz. Geralt plantou-se diante do portal e, no último momento, virou-se para o sacerdote. Senhor Crap. Sim. Aquele exorcismo que tanto enervou o senhor. Qual o significado daquelas palavras? — O senhor não acha que o momento não é apropriado para gracejos e por Eu lhe peço, senhor Crabbe. — Muito bem, concordou o sacerdote, abrigando-se atrás da pesada escrivaninha do prefeito. — Como se trata de seu último desejo, vou lhe dizer. O significado daquelas palavras era... Hum, hum, suma daqui E vá se fuder Geralt entrou no vácuo Cuja gelidez abafou Seu acesso de risa O portal O ivador e violento como um furacão Expulsou-o com ímpeto Cuspindo-o com uma força de romper pulmões O bruxo caiu inerte no chão afando e penosamente aspirando o ar pela boca aberta. O chão tremia. No início, ele chegou a pensar que era ele quem tremia após a terrível travessia pelo portal, mas logo percebeu o um engano. Tremia a casa toda. Olhou em volta. Não estava no mesmo pequeno aposento no qual vira de Ennifer e Jasker pela última vez, e sim na sala principal do reconstruído albergue de Erdia. Foi então que avistou. Estava ajoelhada entre, entre duas mesas, inclinada sobre uma esfera de vidro. A esfera cintilava com uma forte luz leitosa, tornando vermelhos os dedos da feiticeira. O brilho que emitia formava uma imagem trêmula e cintilante, mas clara. Geralt via o quartinho com a estrela e o pentagrama desenhados no chão, agora em estado de incandescência. As multicoloridas e rangentes línguas de fogo saíam do pentagrama. E subiam ao céu, acima do telhado, de onde provinham os furiosos urros do aprisionado Jim. Yennefer ouviu, ergueu-se de um pulo e levantou o braço. — Não! — gritou ele. — Não faça isso. Quero ajudá-la. — Ajudar-me? — espantou ela. — Você? — Sim, eu. — Apesar de tudo o que ele fiz... — Sim, apesar de tudo. — Interessante, mas, pensando bem, totalmente inócuo. — Não preciso de sua ajuda. Suma já daqui. — Não. — vai embora, gritou a feiticeira, contorcendo o rosto com raiva. — As coisas estão ficando perigosas. A situação está fugindo do controle. Deu para entender? — Não consigo domá-lo. Não sei por quê, mas o fato é que o desgraçado não perde forças. — Peguei-o quando ele cumpriu o terceiro desejo do Travador, e ele já devia estar preso na esfera. E o que aconteceu? Ele não só não ficou mais fraco, como também pareceu adquirir cada vez mais força. Mas vou conseguir dominá-lo, apesar de tudo. Não, Yennefer, não conseguirá. É ele quem acabará matando você. Não é tão fácil assim matar-me. Começou a responder a feiticeira, mas teve de interromper-se todo o teto do albergue pegou fogo repentinamente, iluminando a sala com uma luz potentíssima. A imagem lançada pela esfera de vidro se desfez no meio daquele brilho. No teto apareceu um enorme quadrilátero de fogo, e Yennefer soltou uma maldição e ergueu os braços. De seus dedos saíram faíscas. "Fuja, Geralt. O que está acontecendo, Yennefer?" Ele me localizou, gemeu ela, corada de tanto esforço. Quer chegar até mim. Está formando um portal para poder adentrar. Ele não consegue soltar as amarras com as quais eu, eu o prendi, mas poderá entrar aqui pelo portal. Não consigo, não consigo detê-lo. Yennefer, não me distraia. Preciso me concentrar. Geralt, você tem de fugir. Vou abrir meu portal para você. É um portal meio bambu. Não tenho tempo para fazer outro. Não sei onde você vai aterrissar, mas estará em segurança. Prepare-se. O enorme portal no teto brilhou ainda mais cegamente, alargou e deformou-se, e do nada surgiu a disforme bocarra de beiços caídos que o bruxo já conhecia. Seus uivos soavam com tanta força que pareciam capazes de perfurar os ouvidos. E Yennefer deu um pulo para a frente, agitou os braços e gritou em campo. Sua mão disparou um feixe de emaranhados raios de luz que caiu sobre o gênio como se fosse uma rede. O Jean soltou um urro e fez emergir de si dois braços compridos, que, parecendo duas cobras desfechando um bote, estenderam-se na direção da garganta da feiticeira. E Anne Fernand recuou. Geralt se precipitou até ela, empurrou-a para um lado e protegeu-a com um corpo. O Jean, cercado por uma luz mágica, saltou do portal com a rolha de uma garrafa. E se jogou sobre eles, escancarando a bocarra. O bruxo cerrou os dentes e lançou contra o gênio um sinal, aparentemente sem nenhum efeito. Mas o gênio não atacou. Ficou suspenso no ar, junto do teto. Estufou-se todo, adquirindo proporções indescritíveis. Esbugalhou os olhos pálidos e urrou. O urro foi como uma ordem, uma injunção, o Bruxo não conseguiu decifrá-lo. Por aqui, gritou Yennefer, apontando para o portal que acabara de criar junto das escadas. Em comparação com o do Gênio, o portal da feiticeira parecia acanhado, meio disforme e altamente provisório. Por aqui, Geralt fuja, só se for com você. Yennefer gritava em cantos agitando os braços. As multicoloridas amarras soltavam faíscas e estalavam. O din girava feito um pião, forçando as linhas, esticando-as lentamente ao máximo e chegando cada vez mais perto à feiticeira. E Enfe não recuou. O bruxo postou-se a seu lado, encostou agilmente uma perna na dela, passou um dos braços em sua cintura e enfiou a mão livre na vasta cabeleira junto da nuca. E Enfe soltou um palavrão. Ele deu uma cotovelada no pescoço, mas ele não alargou. O acre cheiro de ozônio provocado pelas evocações não eliminou o perfume de lilás e groselha. Geralt passou-lhe um arrasteiro, ergueu-a nos braços e, evitando receber pontapés das pernas agitadas no ar, pulou com ela para dentro do menor dos portais, o portal que levava o desconhecido. Voaram abraçados, caindo num piso de mármore. Ao deslizarem sobre ele, derrubaram um grande candelabro e, logo em seguida, uma mesa, da qual, com grande estrondo, caíram taças de cristal, travessas com frutas e uma enorme malga cheia de gelo picado, frutos do mar e ostras. Soaram berros e gritos estridentes. Jaziam bem no centro de um salão de baile, iluminado por candelabros. Cavaleiros ricamente vestidos e damas encobertas de joias cintilantes interromperam a dança, olhando para eles com um inscritivo espanto. Os músicos que tocavam numa pequena galeria, terminaram seu número numa dissonante cacofonia. — Seu cretino! gritou Yennefer, tentando arrancar-lhe fora os ombros. — Seu idiota completo! Você me atrapalhou! Eu quase tinha meu poder! — Você não tinha merda nenhuma! ele gritou de volta, realmente furioso. — Salvei-lhe a vida, sua bruxa imbecil! Yennefer se bilou como uma cobra. De suas palmas saltaram faíscas. Geralt, virando o rosto para o lado, agarrou-a pelos punhos, e ambos ficaram rolando no chão, no meio de ostras, frutas cristalizadas e gelo picado. — O distinto casal foi convidado para a recepção? — perguntou o imponente senhor com uma dourada corrente de mordomo no peito, olhando para eles com expressão altiva. — Faça se fuder! respondeu Yennefer, continuando seus esforços em arrancar os olhos de Geralt não é inadmissível falou enfaticamente o um mordomo isso é inadmissível vocês estão realmente exagerando com esse negócio de teleportação vou me queixar ao conselho de magos e exigirei não se soube o que pretendia exigir o um mordomo Yennefer conseguiu libertar-se dos braços do bruxo e acertou seu ouvido com a palma da mão em seguida desferiu-lhe um pontapé na coxa e pulou para dentro do portal Geralt correu atrás dela e voltou a agarrá-la pelos cabelos e pela cintura. Yennefer, já com certa prática, desferiu-lhe outra cotovelada. O violento gesto rasgou seu vestido logo abaixo da axila, revelando um belo seio juvenil, enquanto, de seu esfarrapado decote, caiu uma ostra. Ao adentrar em um portal, Geralt chegou a ouvir a voz do mordomo dizendo calmamente, — Música? Voltem a tocar! Não aconteceu nada. Peço que não dê atenção a esse incidente digno de pena. O bruxo estava convencido de que a cada nova passagem pelo portal crescia o risco de uma, desgra uma desgraça, e não se enganou. Chegando ao lugar certo, o albergue te erdiu. No entanto, materializaram-se quase colados ao teto. Caíram, destruindo a balaustrada das escadas. E, com um grande estrondo, acabaram em cima da mesa. A mesa não tinha por obrigação aguentar o preso de dois adultos. E não, não aguentou. Quando despencaram no chão, Yennefer ficou por baixo. Geralt estava certo de que ela perdera os sentidos. Enganou-se. Yennefer desferiu-lhe um soco no rosto e cobriu-o com uma série de palavrões que não envergonhariam um anão coveiro e os anões coveiros eram especialmente conhecidos pelo pesado linguajar. Os palavrões eram acompanhados por furiosos e desordenados golpes feridos a ismo. Geralt agarrou-a pelos braços, e querendo evitar a possibilidade de acertá-la acidentalmente com uma cabeçada, enfiou o rosto no decote cheirando a lilás, groselha e ostras. — Largue-me! — gritou ela, coiceando como um potro. Seu idiota, cretino, palhaço! Largue-me! — Já lhe disse! — As amarras podem arrebentar a qualquer custo, e eu preciso reforçá-las para que o Din não fuja. Geralt não respondeu, embora tivesse vontade. Agarrou-a com mais força ainda, tentando mantê-la grudada no chão. Yennefer voltou a praguejar, e com toda a força, esferiu-lhe uma joelhada nos cestículos. Antes que ele pudesse recuperar a respiração, a feiticeira livrou-se dele, e lançou o encanto. Geralt sentiu uma força descomunal erguê-lo do chão e atirá-lo para o outro lado da sala, fazendo cair, com o um ímpeto de tirar o fôlego, sobre uma enorme cristaleira de duas portas, que ficou destroçada por completo. — O que está se passando ali? — gritava Jasker, perdurado no muro e esforçando-se para enxergar algo através da cortina de água formada pela chuva torrencial. Será que alguém pode me dizer o que está acontecendo lá? Eles estão brigando, gritou um dos curiosos, dando um salto para trás da janela do albergue. Seus farrapados companheiros também se puseram em fuga, chapinhando na lama com os pés descalços. O feiticeiro e a feiticeira estão lutando um com o outro. Eles estão se agredindo? Espantou-se Neville. E enquanto isso, esse demônio de merda está arruinando minha cidade. Olhem, ele acabou de derrubar mais uma chaminé. Destruiu a olaria. Pessoal, corram para lá. Por sorte está chovendo, senão teríamos um incêndio de tanto. Isso não vai durar por muito tempo. Falou soturnamente, sacerdote Scrap. A luz mágica está ficando cada vez mais fraca. E as amarras vão se partir a qualquer momento. Senhor Ineveu, Diga às pessoas para que se afastem. Aquilo lá vai virar um inferno. Não restará pedra sob pedra daquela casa. Por que está rindo, senhor Erdiel? Afinal, aquela casa é sua. Posso saber o que diverte tanto? É que eu fiz um seguro milionário daquele partieiro. E a pólice cobre acidentes causados por magias e eventos sobrenaturais? Evidentemente. — O senhor agiu com sabedoria, senhor elfo. — Com grande sabedoria. — Meus parabéns. — Ei, pessoal, escondam-se. Se não querem acabar soterrados, não se aproximem mais. Um tremendo estrondo ecoou dentro da casa de Ergio. e um relâmpago iluminou o céu. O grupo de curiosos recuou, protegendo-se atrás das pilastras. — O que Carrot foi meter naquela casa? gemeu Jasker. O que Cargas d'água lhe fez uma coisa dessas? Por que esses mons salvar aquela feiticeira? Por quê? — Shredan, você consegue compreender isso? O elfo sorriu tristemente. — consigo Jasker. — Confirmou. — Compreendo muito bem. Geralt esquivou-se do flamejante raio cor-de-laranja disparado dos dedos da feiticeira. Yennefer estava claramente cansada. Seus raios eram fracos e lentos, e o bruxo se desviava deles sem grande esforço. Yennefer gritou, pare com isso. Tente entender o que eu quero lhe dizer. Você não vai conseguir. Não concluiu a frase. Das mãos da feiticeira emanaram finos relâmpagos avermelhados, que o atingiram em diversos pontos do corpo, envolvendo-o por completo. Sua roupa se bilou e começou a soltar fumaça. — Não vou conseguir — falou Ian lentamente e com ênfase. — Já vou lhe mostrar que sou capaz. Basta você ficar deitadinho e não me atrapalhar. — Tire esses malditos raios de cima de mim — gritou ele, rolando no chão e querendo se livrar da teia ardente. — Isto queima como o um diabo. — Não se mexa — recomendou ela, arfando pesadamente. — isso queima apenas quando você se mexe não posso dedicar-lhe mais tempo bruxo nós nos divertimos bastante mas não devemos exagerar preciso me ocupar com o din senão ele é capaz de fugir se fugir de mim fugir de você berrou geralt é você que precisa fugir dele esse din yennefer escute-me com atenção tenho de confessar-lhe uma coisa preciso contar-lhe a verdade — Você vai se espantar. O Jim puxou com força uma das amarras, descreveu um semicírculo e derrubou a torrinha da casa de Bill Barant. — Como ele urra! observou Jaskier, levando instintivamente a, a mão à garganta. — Parece estar terrivelmente furioso. — Por que está de fato? — falou o sacerdote Crabbe. Shredden olhou para ele. — O que foi que o senhor disse? — Que ele está de fato furioso. — repetiu Crabbe. — O que não é de estranhar. — Eu também estaria, se tivesse de cumprir ao pé da letra o primeiro desejo que o bruxo expressou acidentalmente. — Como? — exclamou Jasker. Geralt expressou um desejo? Era ele quem tinha na mão o selo do tampão que prendia o gênio. O gênio cumpre os desejos daquele que o possui. E é por isso que a feiticeira não consegue domá-lo. Mas o bruxo não deve dizer isso a ela. Se é que ele se já... Se deu conta desse, desse fato. Não deve dizer isso a ela de jeito nenhum. Pelos deuses! Murmurou Shredden. Estou começando a compreender. O carcereiro que explodiu? Aquele foi o segundo desejo do bruxo. Sobrou-lhe ainda um. O último. Mas, por todos os deuses, ele não deve revelar isso a Yennefer. Yennefer estava imóvel, inclinado sobre ele, não dando nenhuma importância ao gazar promovido pelo Jean atado pelas amarras ao teto do albergue. O prédio tremia, pedaços de reboco e cascalho desabavam do teto, enquanto móveis, parecendo sofrer de um ataque epilético, arrastavam-se pelo chão. Então foi isso, rosnou friose. Meus parabéns, você conseguiu me enganar. Não era Jasker, mas você. É por sua causa que o Jim resiste dessa maneira. No entanto, ainda não fui derrotada, Carol. Você subestima mim e meus poderes. Por enquanto, ainda não consegui subjugar nem você nem o Jin. Você não tem direito a mais um desejo? Então faça-o. Com isso, liberar, liberará o Jin, e eu poderei metê-lo de volta numa garrafa. Você não terá força suficiente para isso, Yennefer. É que você não consegue avaliar corretamente minhas forças. Vamos, Geralt. Faça seu desejo. Não, Yennefer. — Não posso. É até possível que o Jim venha realizá-lo, mas ele nunca lhe perdoará. Assim que ficar livre, vai voltar-se contra você e matá-la. Você não conseguirá pegá-lo, nem defender-se dele. Está exausta e quase não consegue manter-se de pé. Não vai conseguir, Yennefer. — O risco é meu — gritou ela, furiosa. — Por que você se importaria com o que vai acontecer comigo? Melhor seria pensar em si mesmo. Você dispõe de mais um desejo. Pode pedir o que quiser. Aproveite essa única chance. Aproveite a bruxo. Você poderá ter tudo que desejar, tudo. Ambos vão morrer? O Holdjaska. O que o senhor que quis dizer quiser com isso, senhor Crap? Afinal, o bruxo. Por que cargas cargas d'água ali? Ele, ele não foge de lá. — Por que não deixa aquela maldita feiticeira entregue a própria sorte e não foge? — E Isso não faz sentido. — Não faz sentido — repetiu amargamente Shredder — nenhum. — É um suicídio, uma idiotice total. — Afinal, é a profissão dele — observou Neveu. — O bruxo deveria salvar minha cidade. Chamos os deuses por testemunho de que, se ele conseguir derrotar a feiticeira e expulsar o demônio, eu o recompensarei regiamente. Jasker arrancou da cabeça o chapeuzinho adornado com o de garça, cuspiu nele, atirou na lama e ficou pesoteando, repetindo várias palavras em diversos idiomas. O que não consigo entender, gemeu de repente, é que ele ainda dispõe de um desejo. Com isso, ele poderia salvar a si e ela... Não é verdade, Sr. Crapp? A questão não é tão simples assim, respondeu o sacerdote. Se ele, se ele externar o desejo certo, se ele de algum modo ligar seu destino com o dela, não, não creio que ele tenha essa ideia. E até melhor que não tenha. O desejo que Alt, rápido. O que você quer? Imortalidade, riqueza, fama, poder, força, honrarias? Rápido. Não temos muito tempo. Geralt não respondeu. Humanidade, falou Yennefer repentinamente, sorrindo de maneira medonha. Adivinhei, não é verdade? É isso que você deseja. É com isso que você sonha. Com a libertação, com o direito de ser quem quiser e não — Quem você é, é, ou melhor dizendo, quem você é obrigado a ser. O Jim pode cumprir esse desejo. — Ele pode, Carrot. Passa a externá-lo. continuou calado, enquanto ela permanecia parada diante dele no meio do cintilante brilho da esfera mágica e dos multicoloridos feixes de luz que prendiam o Jean, com a vasta cabeleira esvoaçando e os olhos cor de violeta brilhando, ereta e esbelta terrível e deslumbrante. Inclinou-se violentamente sobre ele e fitou-o bem no fundo dos olhos. Geralt sentiu o cheiro de lilás e groselha. Você não diz nada, sibilou ela. Afinal, o que almeja, bruxo? Qual é seu desejo mais oculto? Você não sabe ou não consegue se decidir? Procure a resposta dentro de si. Procure profundamente e com cuidado, porque com certeza você nunca mais terá uma chance como essa. E, repentinamente, ele se deu conta da verdade. Sabia. Sabia quem ela fora. Sabia do que ela se lembrava. Do que não conseguia se esquecer e com o que convivia. Sabia quem ela fora antes de se tornar uma feiticeira. porque o observavam frios, penetrantes, maus e inteligentes olhos de uma corcunda? Assustou-se. Não, não com a verdade. Assustou-se com a possibilidade de ela ler sua mente, de vir a saber o que ele descobrira e nunca lhe perdoar por isso. Abafou-o pensamento dentro de si. matou Expulsou-o da mente para sempre, sem deixar vestígio algum. Ao mesmo tempo, sentiu um profundo alívio. Sentia que... O teto da sala rompeu-se. O Jin, ainda envolto em raios que pouco a pouco se extinguiam, atirou-se sobre eles, urrando triunfalmente, com a clara intenção de matá-los. Yennefer virou-se para enfrentá-lo. De suas mãos emanava uma luz, uma luz muito tênue. O Jin escancarou a bocarra e estendeu os braços na direção dela. No mesmo instante, o Bruce percebeu repentinamente que havia o que queria, que sabia o que queria, pelo que ansiava, e esterorizou seu desejo. A casa explodiu. Tijolos, vigas e tábuas voaram para todos os lados, numa nuvem de fumaça e faíscas. Do meio daquele furacão emergiu o Jim, enorme como um paiol. Urrando e gargalhando, o gênio do ar, já livre de todas as amarras, não mais atado por obrigações ou vontades de quem quer que fosse, descreveu três círculos sobre a cidade, arrancou a flecha da toa e da prefeitura, ergueu-se no céu e sumiu para sempre. — Ele fugiu? — Fugiu! — gritou o sacerdote Crabbe. — O bruxo conseguiu. O gênio foi embora. E não vai mais ameaçar ninguém. — Ah! — exclamou Erdil, com voz cheia de satisfação que ruína maravilhosa que droga, que droga borrou Jasker, encolhido atrás do muro eles demoliram a casa toda ninguém pode ter sobrevivido a uma coisa dessas ninguém, digo-lhes, ninguém o bruxo Geralt de River sacrificou sua vida em prol da cidade falou solenemente o prefeito Neveu. vamos nos lembrar dele para sempre vamos honrá-lo como uma estátua Jasker tirou dos ombros um pedaço de esteira endurecido de lama, sacudiu os fragmentos de reboco que haviam caído sobre seu casaco, olhou para o prefeito e, em poucas e precisamente escolhidas palavras, emitiu sua opinião sobre sacrifícios, lembranças, honrarias e todas as estátuas do mundo. Geralt olhou em volta. Do buraco no telhado um gotas de água. Ao redor, escombros e mais escombros misturados com pilhas de pedaços de madeira. Por mais estranho que pudesse parecer, o lugar no qual eles jaziam estava impecavelmente limpo. Nenhuma só tábua, nenhum só tijolo os atingira. A impressão que se tinha era de que havia um escudo invisível protegendo aquele local. Yennefer, levemente fulborizada, ajoelhou-se ao seu lado, apoiando as mãos no joelho. Bruxo, você está vivo? Estou. — Respondeu Geralt, limpando a poeira do rosto e fazendo uma careta de dor. A feiticeira tocou levemente os punhos dele, passando os dedos com delicadeza por sua mão. — Queimei você. — Bobagem. — Apenas algumas bolhas. — Desculpe-me. Você sabe que o Jim fugiu para sempre? — — E você está chateada com isso? — Não muito. — Que bom. — Ajude-me a ficar de pé. — Espere um momento. — Sussurrou ela. — Aquele seu desejo. — Não pude evitar ouvir o que você pediu. Fiquei pasma. Achei que não tinha ouvido direito. Poderia ter imaginado qualquer coisa menos isso. — Mas o quê? O que levou a isso, Geralt? — Por Por quê? que eu você não sabe inclinou-se sobre ele e o tocou Geralt sentiu no rosto o roçado os cabelos cheirando a lilás e groselha e compreendeu que nunca mais esqueceria aquele perfume e aquele toque delicado que jamais poderia compará-los com outro perfume e outro toque Yennefer e beijou e ele percebeu que nunca mais sonharia com outros lábios que não os dela, macios e úmidos doces de batom de repente, deu-se conta de que, a partir daquele momento, existiria única exclusivamente ela. Seu pescoço, seus braços e seus seios debaixo do vestido negro. Sua pele delicada e fresca, incomparável com qualquer outra que tocara até então. Fitou de perto seus olhos cor de violeta. Os mais belos olhos do mundo, que conforme temia, se tornariam. Tudo para ele. Sabia disso. Seu desejo sussurrou ela com os lábios próximos de seu ouvido. Não sei se um desejo desses pode ser efetivamente cumprido. Não sei se existe na natureza força capaz de realizar um desejo como o seu. Mas se existir, então você acabou de condenar-se. Condenar a mim. Geralt interrompeu-a com um beijo, um abraço, um toque, uma série de carícias e depois com tudo, com cada e único, e único pensamento, com tudo, tudo, tudo. Romperam o silêncio com suspiros e frufrus de roupas espalhadas desordenadamente pelo chão. Romperam o silêncio de maneira muito suave, sentindo-os preguiçosos, detalhistas, meigos e ternos. E, embora nenhum dos dois soubesse muito bem o que era meiguice e ternura, conseguiram-nas, porque muito as desejaram. Não tinham pressa, e o mundo todo deixou de existir por apenas um breve espaço de tempo. A eles, no entanto, parecia transcorrer uma eternidade, e efetivamente transcorreu. Depois, o mundo voltou a existir, mas muito diferente. Carol? Sim. O que vai acontecer agora? Não sei. Eu também não. Porque... Porque eu não sei se valeu a pena condenar-se a mim. Não sei. Espere um momento. O que você está fazendo? Eu queria lhe dizer uma coisa. E... Yennefer. Ian. Ian. Repetiu ela, cedendo totalmente a ele. Ninguém jamais me chamou assim. Diga outra vez, por favor. Ian. A chuva parara de cair. Um arco íris cortava o céu de Hinge com suas faixas de cores. Parecia que ele nascia exatamente do destruído telhado do albergue. Por todos os deuses, murmurou Jasker. Que silêncio! Eles estão mortos. Ou se mataram ao outro, o dia acabou com eles. — Vamos ter de verificar isso, disse Wratmer, secando a testa com um gorro amassado. — Podem estar feridos. Não deveríamos chamar o médico? — Creio que um corveiro seria mais adequado, constatou Krab. — Conheço aquela feiticeira. — Quanto aquele bruxo, também dava para notar o diabo em seus olhos. — O que precisamos fazer é cavar logo duas copas no cemitério. E no que se refere a Yennefer, eu recomendaria perfurar seu corpo com uma estaca de álamo antes de sepultá-la. — Que silêncio! — repetiu Jasker. Minutos atrás, vigas de madeira voavam por toda a parte, e agora está tudo tão quieto como num túmulo. Aproximaram-se das ruínas, lenta e cuidadosamente. — Os carpinteiros devem começar a preparar os caixões. — afirmou Krap. — Digam a eles para... Silêncio. E Interrompeu Erdil. Ouviu alguma coisa. O que foi aquilo, Shraddhan? O elfo afastou os cabelos da orelha pontuda e inclinou a cabeça. Não tenho certeza. Vamos chegar mais perto. Yennefer está viva, falou remitidamente de Asker, fazendo uso de seu ouvido musical. Eu ouvi gemer. Ah, ela gemeu de novo. Eu também ouvi. Um vimbo -herde. Ela deve estar sofrendo muito. Shredden, onde você está indo? Tome cuidado. O elfo recolhou da janela destruída pela cove e olhado. Vamos embora. Disse secamente. Não devemos atrapalhá-los. Quer dizer que ambos estão vivos? Shredden, o que eles estão fazendo lá dentro? Vamos embora. Repetiu o elfo. É melhor deixá-los sozinhos por algum tempo. Que fiquem lá. Ela, ele e o último desejo dele. Vamos esperar por eles numa taberna. Daqui a pouco os dois vão ter conosco. Mas o que eles estão fazendo lá dentro? Insistiu Jasker. Diga de uma vez. O elfo deu um sorriso muito, muito triste. Não gosto de palavras grandiosas. Falou. E, sem palavras grandiosas, não é possível descrever.